اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین ندنسی مومنان کافر لر اولیاء دوستان من دون المؤمنین الى ود مومناننا ومن يفعل ذالک او چاجده او کافرد قد لو شاي شروني من الله في شيء نن ده غد دين الله نپس شيكي من الله من دين الله من الله من ولايته ودينه نہ دې دې د دوستۍ د الله او د دین الله نه پس شکیت الا ان تتقوا منهم تقا مگر دا چیری گئی تاسو د کافرون په دو سراب اف کافر فزور کې دیو مسلمان دم را کمزور دې چه دې دا غد شر لریږي نو پجبد دوستي خبره کي خزرې دا غو دوستي نه انکار کئي الا ان تتخو منهم تقا مگر دا چي ري دایدا هې نه پرېدو شرا فلكم موالاتهم <سؤال> بالشان دون القلب بیا و فجب دوستي کوي زړکینا ویحذرکم الله نفسه يردر کویتا سثال الله نفسه د خپل نفسنا و الى الله المصير او الله تورت للی <تصفح> لذیکي ګورند کفر او د موالات او د دوستو منو فرمایلا مگر دا کې او مومن مسلمان مجبوراله نو بیا به ظاهرن اغه سره مدارات کئ او په جذب د دوستۍ اظهار وکئ زړه به دا غید دوستۍ نه انکار کئ زې د او د دوست نه ان کار او دا آیات دلیل دلیلی په مشروعیت د تقی ک ځان پ سااتي د ساې مال ساې د شر د عد اونا د شر د دشمن د کافر نه پیظان سااتې خپلی زد سااتې ندام موافقت د بقدر الضروره او سیل ضرورت دي د ته استفاده 파ره د کافر د پنجه نا ا د کافر د پنجه نوازه مخلصي دي ته مدارات د کفارو د فاسفو د ظالمانو وهي اي سرنر مي خبري كه خان دي سوال ورکه لکف اراهم چې زرارې باندې جبې کټ کې دزان خپل عزت او شاعت دا پا کوموالات او کنه دې شراغه نا من راغلی بلکې دې ته مدارات وای دې ته مدارات وای شریعت دې حکم کړی لکه حدیث پاک کې راغلی دي <تصفح> صحیح حدیث دی عائشہ وی رضی اللہ عنہ فرمایي وی اوسڑی اجازت اوختو دے رسول الله علی سلام ترا دم سروم بلغه اجازت نمخ کده الله حبیب و بعصا ابن العشیر وا اخو العشیر. دا بخ خپل خاندان او قبيله کې ډېر ناکاره دي دیولاي اجازهتو کو نو چراغ نورمه خبري ور سره شروع کي دوی چې کلا غوته ما ويا رسول الله قل سما قلتا ثم الن له القول تاسو هو د مبارک داسې داسې ویلو بیا مور سره څنګه نرم خبرو کې د د الله ه و ش نه نه شرناې منیت کو ناس او یا د او ناس اتقا اف شو وناکاره په خلکو هغهک د چې خلکې پریزی د ووجې دیې او د ځان بټکولو د هغه د فش د ته مداررات شریعت د دې اجازه کړي او زموږ کوله د یو کافر په زور کې دی دیو جن ابو حری شریف کې راغوی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وي موږ خلق له مخامخان دوه و ان قلوب انا لا او زموږ نه په اے پهلورت خان دو زړمو په لانات وای خداسه شریو فسادی دے او لاسو کې زمرو قوت دے چې زان دا ود شر نه په ستریکه بچاو د دې تمودارات وای دې مداراتو کې دا له ټول سو راکې او ایسو کې د خپل مال و جان و زد دا دا دام دا او جان او دي عزت د پارا داسی پچې سول ګلدام د دا د سودا قضا اوه سام زده سره اې دې او شریر شر نزع ان خلاصې جې ته مدارات وې او دا په شریعت کې دروست دي جائز دي الا ان تتقو منهم تقا مګ دا یری یاریږي د دوی نه پهې دو سره دځان پهطری کې دغ د شر نه خلاصې د دوستې خبرې کې او زړ د پهغله نهئ وی ویح و کومرله هو نفشه یاری تااس والله د خپل ننفس الله هل الله تورث لني قل فرمائن تخفو قطاسو پټوي مافي حضور کو ما جستاسو شنو کې او تبدو هي خکارا کوي الله نو الله غفيق ويغي ويعلم ما في السماوات ويغي پاغس جپاس مانونو کې دي وما في الارض ويغا چپزمک کې دي والله هوله كل ش ان ق الله پههر یو شيقدرته او تا کالله دی یو متهجددو په کمه چوب ممی كللو نفس هر یو ننفسس مع مله تغه چېعملیکړ من خیرين د سنی کونا محداً حاضر د د په صحيف کې بدي کلوي او د پمن نامه کبه لیکلې وي و ما عملت واه چه عمل کړ منسو اند بدنا اغنا کار عمل به موجود وي توذ وحب دا نفس لو انبه نہ کاش پهمند دي نفس کې و به نهو او پمند دي رس کې کااش چې پهمن ددي نفه او فمن د دیرض کې د ووبنه هو ظمیر د غرض تاجدي و بيننه هو وبين و بيننه ذلكوم امادم به د الله د خپل نفس نه علا د خپل والله رؤوف بالعباد الله مينك اونکه د بندگانو شرع ګلو فرمایا ايم كنتم تحبون الله كچري اي تاسو چي مين سا سيد الله سرا فتبعوني نژ واپس را روان شي یحببکم اللہ واللہ و در سر منو ساتی و یخفر لکم ذنوبکم آو بخنبو کی تاسو لستاسو د گناہنو د جرمنو واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخنکے و محربان دیک اید اللہ محبت دا الله د حبيب فتا بدارای کیندې سوک چې د الله د محبت دا ولري دا غول فعل دا بد الله د حبيب د سنتو مطابق وي او کدا قول فعل دا الله د حبيب د سنتو مخالف دي له دې پداوت د محبت د الله کې درو جنې دیوژن تفسیر مدارک کی دل تفرمائی وای فمان الدع محبت الله ارغ اسوق چه د الله د محبت دا ولری وخالف سنت او د الله د رسول د سنت مخالفت کای فوا کذابن دے درو جن دے د الله کتاب وای چه دے درو جن دے تا الله صحیح محبت سدے آغا د الله د حبیب تا بداری دا کداغی اقوال دی کداغی افعال دی او کداغی احوال دی مگر آغا خبری چیادر که غنبر خصوصیت وی ناغی که امت بانیت تبا نشتنے ام دی کسی دا موی دا آیات یو فیسا لکی فہر آغا چا چه دا اللہ دا محبت دا ولری او هغه طریقې د نبی عليه السلام نه نو الله و هدايات وې چې په داوک درو جن نه د په داوک درو جن نه الله باندې محبت کی د لشتینی وی چې دا الله د حبيب د سنت تو شکل د سنت مطابق دې معاملات او غمه و, غم و خادي اټله زې د سنتتو مطابق دا یحبب کوم الله و در سره می نه وسااتي و, و خفرله کوم دنووبکوم او مااف بهې تاسوله ستاسوګونه وره د خپل حبيب د پوره تا بدارې د وژ نه د سمامو غنا د معاف کی دعا دیکھنی دل تو علماء لیکلي باز علماء حکماو به لیس الشانو انت حب انما الشانو انت حب اے مرتبہ او کمال دان ری چت مینا ساته مرتبہ او شان دا ری چتا سر مینو سات لشی اسی خور شو کوی ساتم فوکذا الله ذ حبيب ذ سنت و ثابداري پهو ناري نه زنانكي نو الله وي زور سر بين ساتم دا کمال له د بنده دا الله سره محبت هغه دا الله د رسول ثابداري دا دیو اجنے واللہ والا شائر وی تاعسل الالہ وانت تظہر حبه آذال عمری فی القیاس بدیعو لو كان حبك صادقا لأدعته ان المحب لمن يحب متویعو شفا کے قاضی عیاض رحم اللہ عاشار ذکر کنی ویسد اللہ نافرمانی کے بلبل ادب محبت اظہار کے دا خوش نا شنا خبر الا کتب دا ود محبت کی رشتے نے نو تاب ثابید ہاری کرنی وا جسو جی چا سرمن ساتھی نو داغتا بیداروی مگر ہر یو عمل کے کون پھیل کی قول دا الله دا حبیب د سنتو ثابتاري هر خبره کې خیال ساتي او بس کې نو سنت طریقا سلا اے سارا وګرا منګځي نو سنت طریقا سلا مسجد تراد نکيږي سنت طریقا سلا بار کېږي سنت طریقا سلا روټه یې فرې سنت طریقا سلا هر شي کې د سنتو اتبع پدې وې یو سړې د الله روان د محبوب ګرځي ا دې جوان مقصددار ا پدې ټول جوان کې د الله د حبیب د سنت تعبداري راوستل پلاره تیریږي نو سنت سری شوک مخې لادرو شوکناستی سنت سری سلام پواچو قبرستان دې دعا او غوړه مسنون سلام وکا هر هر یو هیڅ د جوان کې د الله د حبیب د سنتو تابعداري دا د ژوند مقصد دی او په دې څو خراغه بده د ژوند په مقصد روان نه کور څه د نکې نه سنت طریقا سرا را بار کېږي نو سنت طریقا سرا قلو فرمائا اتویع اللہ والرسول تابداریو قیدان اللہ والرسول او درسول اللہ علیہ السلام فا ان تولو کچری واردل دویب فا ان اللہ بشکالا لا, لا يحب الكافرین من نساتی لکافر سرام اے وفد مجران راغل او حی صالح السلام تا الہ وی, وی او د اللہ سره شریک کلو نو دا غیر رد ایا سنو کړه نو پورن سب نام دی صالح السلام ذکر کئ ان الله صفا آدم بیشک الله ورکړو ادم علیہ السلام و, و نوح انا نوح السلام وا ال ابراهيم او آل ابراهيم عليه السلام وا عمران او آل عمران عل العالمین فمخلوقاته د زماني لا عمران قرآن کې دو کې اسما اشخاص ذکر کړي علے عمران موسی او هارون علیہ السلام تم وئی د دوی د والد نومو عمران او عیشا او مریم بیبتا بی مریم تم وئی بنت عمران او د دوارد عمران نو فمنس کی سونا کا الف حاصل ذا مدارک تاریخن لکھلی وَيُوَ بَيْنَ الْعِمْرَانَيْنِ أَلْفٌ وَثَمَانِيَمِ اَسَنَا اَتَلَّصَّ وَقَالَ فَدْوَارُكِ فَاسِلَدَا جیدے کہ آل عمران نا سوک مراد دیب نو مراد دیدے کہ نعمران نا والد مریم بیوی بی دے جکا مریم بیوی بی تو وئی بنت عمران دي سوره تم سوره ইমরان د دی وج نه وی دکری السلام او د مریم بی بی واقعا ډیر اف کلا او افصد طریقې سرات بیان شویل دا وای د موسی او د هارون له السلام اړو ذکر دی سوره کی نشتا سوره ইমরان کی د موسی او د هارون له السلام ذکر نشتا <Coughs> نو دیده که آل امران ندغ مراد دی زوریتم بعدها من بعد اولاد و بازی و دبازنا زوریتم بعدها من بعد تا زوریتن بدل دی دا آدمنا زکا منصوب اولادو بازداد بازنا او دا ذریت اشتقاق یاد سرانا دے پمانا دا خلقا لکو ایوالا قد زرعنا لجهنما او کل ذریت لفظ آبا پمانا مرازی لفظ ذ ذریت بوی خو مرات بته اباوی نکالا وی سوره یاسین کې وی وا آیتلهم انا حملنا ذریتهم دغه کې کې ذریت په معنا د اباهم نه وې د زین کونه م پور نو پکشتای کې بدل دے او یاد دیو کې منسوب دے بنا برحال پدا سه حال کی چدا اولادو بازد دوی د بازنا والله سميع عليم الله اريد ان كه اوه از قالت امرات عمران يات كاغ وخ شي وي لوبي عمران رحمه الله د زینوم علماء ذکر کړ کړي حنب انتفاقود اے حنبی بیوا او لرد فاقود او د عاد صالح السلام نه اعلی یادکار اوخ چې فرمایلیو بیبي بی د عمران رحمه الله رب ای زما روا انی نظرته لک بېشک از چېم نظر می من له لیدا د فارا باده حبچی فی بطنی چې زما په دې خيټه کې نه محررا د واستاد د خدمت د فرازات کړي شوی وي فتقبل منی نقبل کذا نظر زمانہ انک بشکثو انت السمیع العلیم تی اوریدن کیدار چاد خبرو العلیم او په هر په ارس نظماد نیتم در تط و تا اصل کید ننزر من له ود نار ان بشی ذکر د دین کې د نار نه نظر به منلو شتاب د دل خدمت د فار آزاد او دو زنانا نظر مين منلو دو دل تبی بی وی حاغا نر بچه چه زما پا خیطا که ده دو نظر مين لے محررن محرر ستو وی ملا يعمل لی الدنیا ولا يتزوجو ويتفرغ لعمل الاخران محرر را شتوي چد دنیا د فارام ملن کوي او نو وا ده کوي زانه د اخرت فار فارغ کړې دی وجنه امام مجاهد وي محرر خادم ثوي خالص خادم چې د دنيا س کارونه ور سره مخلوط نوي دا بستا د کور د بیت المقدس د خدمت د فار خالص نو دا نظر زمان قبول کی وکدام وې ګراو لیا د الله د نم نظر منی نظر عبادت ته او دا به د الله په نوم لېشي نو ک نظر د مخلوق په نومه نن لو لکا غل عبادت او بندګي کې فلم ما ودعتھا کلی چیز ګول او دل را اې د ودعتھا دا زمیر چا تراجی ده <تصفح> زمیر دې لمعفی بتنی تا همون میسول زمیر او پتاویل د نفس سرا یاد نشمتن سرا یاد حبلتن سرا فَلَمَّا وَدْوَعَتْهَا هَرْكَلَ چِوِيزِي قُولُ دِي لَرَا قَالَتْ وَيْلِو دِي بِي بِي رَبِّي رَبَزْمَا إِنِّي وَدْوَعْتُهَا أُنسَا مَا خُو اُزِي قُولُ دِي بَشِلَرَ جِنَيب مَا نظر مَنَلِعُ او داخُ جِنَيْلَا ورا قران دام وای قرانی اولیاء د ځان نه خبر نې هغه په خېټه باندې حملله وای الله دا ال کو دا ال کو غرځه او دا استاد د خدمت کوي نو یو خو په جینه وک بدلو لکه دا اولیاء او سیختار نه چلی بل قران وای چې ګوره اولیاء دی او غې د خپل ځان او دښټ نه خبر نه دي د بل د حالهاتونه بهڅ خبر شي پهره ما خو نظر من او دالک او دا خو جې ف شواب والله عالم و بما وات الله خپږې پاغه چې هغې زیګولی والی د کارکل انصاب یاد دی کلام دې یاد الله د کلام حکایت دې نو پدی تی بار معنا بدلی بدلی ورخ داد دا دی کلام شي نو دا بی بی وای نه ده ناری نه نا پشان د زنانہ اې خدمت چه ناری نه نا کولې شي نو زنانہ د الله د کورا غشان خدمت نشي کولې او کدا د الله د کلامنی نو بیا غره د آیات معنا دا رب ور تو وی واله ز ذکرو نده الکا چتا غختو کل انسا پشان د دې زنان چتا نو بخل شو سمرا پزرګونو لکونو سړید د دې زنان مرتبه تن سرsede ندې الکه هغه چې تا تلبولو پشاندم زنانه هغه چې تا لو بخلې شو ورته د زنانه کله د سړونو بهتري آ عام قائد سره چې سړای بهتر دی او زنانه تی درجه کې کمی لري خو ډېری زنانه د اصلي چې پزرګونو سړی دایي مرثبي تنرشي یو فارسی والا شاعر وی وی نا هر زن زنست نا هر مرد مرد خدا پنج انگوش یکسا نکر وی نا ار خز خز وی نا سڑے سڑے وی ورد لازو پینزو گوتی دی خوالا برا برکلی ندی بعض زنانا پا ایمان و عمالو که کمال ترسی دیلی چی پا زرگنو سړیا سڑیا غم ته نرسیگی و اینی سمیتو ها مریم او بی شک زنم کی دم دیتا د مریم بی بی گورا دا پیدایش نوم زیورت نم کی خو نا حدیثو کدار آغی بی دالا حبیب دا پیدایش پر زنم نمی او و میرز زکرم راغلی لده دا آیات دلیل دې د نوم کې خود د پیدائش پر ازماني نبی عليه السلام یوځل فرمایل ولید ولید لیلا ولذ سنمتو باسم ابيراهيم ويvega زمایو بچي پیدائشه اما ور صد خلیکو كنتم کې خو ابراهيم دا صحیح هې نو حديث د بخاري او مسلم شریف دې پیدائش پر از نوم کې خذل دام د دا دین اسلام او د مخینو دینونو طریقارا دارنګرا غمیوي انس رضی الله نوې زمارور پیدا شو نو مار الله دې ترا و صفه نکوه و سم ماو عبد عبد الله تعالی حبيب ګوټي ورکا دامد و حدیث دیو دا د صح نو حیثنی او د الله نوې ورته کې خو د الله ح معشوم چې به پیدا داشه دی نهموونه وه کې نوور بپ نهور کول او د الله حبيب ته راړیګلو پړومب به د ماشوم خیټې ته د الله د حبيب لاړې مبارک کې ای به کجرور جوله او وغلاړو سره ګډه وړه به د معشوم د تعلو سره کېخواام. رزاد الله ذ حبيب یو سنت طریق او سم ګوټي سنت دی یو صبر روک دي چا پلاړو یو ګوټي د ځان په مسله پوې وای لچون کړه الله حبيب په ګوټي او کوله ګوټي سنت دی اود چا پلاړو تبرک زاد پیغمبر خصوصیت دی ها په مسله پوې نشوي ګوټي سنت تا اوسم کماشن پیدا شو او شوق ورلا کجورا په خلقه اوجیو یو ورکی نو ګوټی سننت دا خپلانو تبرک حاصلول د پیغمبر خصوصیت ده واخګر تبرک کتیره شو چې تبرک د انبیاء او ثابت ده د غیر انبیاء قیاس دا د غیر معصوم قیاس ته فمعصوم باندې یو حدیث کدا سیم راغلی اهل سنن نو ذکر کړه امام ترمذیوی حدیث صحیحه وای هر ما شون د خپل حقیقي سرغانوی نو کړه چا وسوی نو دالک نه دذودا سچیلیا غडान چې د قربانې عمر ترشیدلی وی په عمر د ذبح حقی په عمر د لسو کې ذبح وکي او د ما شو می نه یو ګډ بیا چله چې عمر د او کربانه سر برا بروین اپا و مرز او مرز دیورت نمم کیجی سر دیورت او سر دی ورته که سر دی خرائیم دوگور چال اللہ وصور کرده دا سنت طریقه دا او دا یا مسئلہ که دا وصنی نور سا خیر خیرات کو دیشی کنن دام دا کتابونو کشتا بعضی خلق سو وصنی دا گڑ وصنیشتا دا چیلو وصنیشتا اسی خیرات او صدقه او سری جي پخي دام د صلف و ثابت دي لوک پاو او رزوي او کاوال رزوي نو حديث پاک د نوم کي خودو ذکر راغلي و و اني سم مه تو ها او د نوم کي دم देत د مريم بيوي و ان يعيدها او بيشك ظناهي غولم ديلرا بکشتا پزات عاليا و ذريتها او اولاد د ديلرا من الشيطان الرجيم د شيطان رتلش ونا ګر <تصح> دي که دا چې تاسو وای مريم بی بی اوی صالح السلام دوانا معبودان دی نوائی معبود پر رحم کی پرورش نکی دی آبا این چیزوک رحم کی پیدا شی معبودا سنگا کی دی شی الہ سنگا کی دی شی معبود آجزنی د مریم بی بی مورخو دا مریم بی بی دا پارا او داغی دا اولاد دا پارا دا الله پنوم پنا هی حاصل کنیوا معلومه دا شو مریم بیبی د لار پنا هی ته محتاج وا او ی صالح سلام محتاج دے ادا دعا الله قبول کنیوا حدیث د بخاری شریف کې راغلی و هر بنی ادم چې پیداشي نو شیطان په دی اړه خټنګول لګئی راغلی د قرآن کریم ماشوم شریعت کې مگر عیسی ابن مریم او داغی مور اغه الله د دعاء د وجنه شیطان د ټونګې نه بچګنی و انی اویزه او, آو به شک از پناهی حاصلوم د مریم بیبی بی لرا بیکستا فضات علیا وذريتها أولاد دي لرا من الشيطان الرجيم دي شيطان رتل شويناء فتقبلها ربها نقبل اكدو دي مريم بي بي لرا رب دي بقبول حسن فقبلول خيست وصرا وعنبتها نباتا حسناً اولو لو یکڑی ودی لرفلو یولو خسته و سرا ادا مریم بیبی یتیمه وا د دی والد فارشلو نو ګره دی تیم پروریش یواز زمون په دین کنه نه دی مخک نو دینونو کنده تاسو لو سوره کهف کراشی الله دغه پیغمبران لګلی و ادادی وار نه خکای دی یتیمانو دی واره سمکڑے وا عمل جدارو فکان لغلامی یتیمینی دا او دو یتیمانو وګره په خانو پیغمبرانو متونو دی یتیم پروریش کړي ا دې کې یو سوچ پکارره وګره جنگ دے مریم په پروریش باندې تعالی وې ګوره ته ځان ته بهتره متو ته دی یتیم په مال خورلو جنگ دے اغه پټي مټي او نقد نه مزد ټول دي تیونی ول یتیم اکثر سر ابای زموږ معاشره کې یتیم سره جدال او خړو نقد او خړو ټول ارسي دي تيونی ول اكو ول ويږي خو یانس کول له لګه او مدرسې ته وړي گا و یتیم د لاس منور سي اټو د زما کې له لاس ورزي چې ټول را څخه خپل بچي څنګه زورونو مناسب ورکه هاه به ای مناسب زورونو سره او نن د سکول باز او استادان او بازي کاريان دای د ماشومان او پوالو کې د حدود نتیجه واسکې په خبره بات معشومان ماشومان د موجوده او ناپوه کاريانو د سکول د استادانو د لاسه سي داډي اډمينستراتور دی ماشوم دي او ستو حدود نه لسی تجاوزو ديو جنا عربو کدا طریقې ته جماشوم به نه ترتدم په دې قاریانو پیريان راځي تر کوم درسي بیا ته پیريان روزي د 10 تو کاورز رولین نه را راو ساتي وګورئ په خبره نو مناسبه سزا په شریعت ک شته خو د حددو د نه ک چاې جاوز وکو د دا کچا ماشوم سره زیاتې و کوې والو اوهکه غټ سړی وواو خپمانه شوي نو جرګبه بوزې جرمانه به ورکې او مافیبتې غواړی و ماشوم سره شي چازو وکوو نو د پل دکله صبر کې د ماشوم د ماشووالي مافی شران متبره نه ده. څو شي په خبرو باندې نو کیدی شي پینځن دس کال راځي ته په بڑشه دا وال ټפול دي ځان سره یو بابا دي ځان نه جوړ کړي أغله چې سو بوجوي پیريار دي بیا پرابان دي کیبای نو سبا یو یو والو سبا جواب ورکې پر دې خزی تکه آ غریب مجبور شوه Tale بی بی لور روس ته پرابان ته کلکا ما کاذابای اونن سبادا شري شي کمکلو بي وقف او تخلق د ای دې بزرگانو او اولیاءونو میخه وګوره معصوم ته مناسبه سزا حضرتان دې رحمت الله عليه لوی سړی تیر ناوی شوی نو کے تا مڑکی تا دا وای چې غوسه شوینه معصوم مو واه غوسه کې تا مړ کې تا وای وای دا غوسه بیا مصنوعي اونته غوسه جوړا کا نو مصنوعی غصب له جوړه نو ستاسو دماغ په کې قابو دي او سم غصب چې راځي دماغ په کې له قابو نه وزي کو نه زي کله سره دا څه کارو کې چټورو مربخ په نو مصنوعی غصه معصوم له جوړه دا چې وال ټکول بلي دیو جنا موجود حافظان له مصیبت څخه نه پاي همیشه‌شي شکایت دې راځي چېرې ورو خر اغه یو ډېر لیک ډاکټر رې ماغهونو تکلیف وډېر خدمت یو کولای دی اړورتد حالت دا کور نټې دی فروش وي دی قران شریف او سړي دي شفاره دوی شي اږي کری وېګا لیک ناشي تاسو کا د ماغه سره خبره شروع کو نغه مالې قاري ته لاسره تختې دی لري بيچو کې تر باندې ما ته وله باقي قاري زره کې سماکه سم اور غرض شریعت نہ خلاف کار رہے معشومان صلی اللہ علیہ وسلم اے چان اللہ سڑے جوړای نو په والو لري سڑے د الله پر رحم بجوړي په والو زور ور جوړيږی مام قرطبی ذکر کړی مام مالک رحمتہ اللہ علیہ خپل بچیو کا ته اے کله فلار د شی ویلا کا امام المدینہ امام دار الحجرا امام مالک د بچ پهڅووق وغې له و و ال عاد عادبولله لا عادبولولمهاد عاد باغ د چلله چلا د بورکړې فطر دي موره پلار کله بچی نه سړی جوړئ خو چللی سړی کو نه نو د چاپلار بې سړی جوړ کې لګوره د په پر ورش جګ دی یو وای د میم بیوي پر ورش بز ابل وای پروریش به زکم وکف لها زکریا اوس پار له وللا پروریش دا غی زکریا علیه السلام تا لکرست مراش جنگ او الله اذا قلمند نه نهر غرز تو غرزوی پکم قلمونو چې تورات شریف لکئی دچا قلم چې وبویو جنگو نو د جنگ ختمېدو د 파را کوراندازی وشو لکه حدیث کې راغلی وي که خلق له د بانګ د ثواب پته وجي نو دمر خلق ببانګ ته حاضر وي چې په بانګ ویلو به جنگ وي نو یو خيار سره به جګړه په کوراندازی ختمې چې جنگي ما او زه به خسنو چې د چارو وتو غدې باوي انو نسخه در اخرت فکر نه بابا کی دارک اول صفته لک جی کی سمرا اجر دے نو دینه په دم را خلق راشی چې جگړه بی دو الله قلم نو غرزوی دی نه هر څه دا قلم چې نه هر یو نو دی په پرورشن کای او دا چا قلم چې ابو یو نورو بلکی او د ابو مخالف جانب تر روان شو ندیب پرورش کئیم نطول قلمون ارتاو کل اللہ زکریہ السلام تا پرورش ورکو زکد دویسر اے ما سیوام او حدیث کی راغی د الله اللہ حبیب فرمائی الخالتو بمنزلت الام ایما چیف موروي دا موروی حدیث دا بخاری الخالة بمنزلت الام او پرورش اسپارل او داغی اللہ زکریہ زکریہ علیہ السلامتا کلما دخل علیہا هر کلچ وردن بشپدی مریم بی بی زکریہ المحرابا زکریہ علیہ السلام عبادت خانیتا وجد عندہا وبه منذود دی مریم بی بی شرا رزق الناش نارزق به موسم رزق د اور می وی ب فج می او د جمی ب ف اوڑی کی او دروازه بم د الله پیغمبر پرخلوص ور پر سی بند کړوا قال فرمایلی زکریا علیہ السلام یا مریم او مریم بی بی ان لک هاذا د کمزه ندې دا می تا د پارا په باندې دروازې دابي موسم می وې د کمزه دلي قالت هو من عند الله فرمای او مریم بی بی دا د الله د صرف ندي ان الله وشکالا يرزق من يشاء بغیر حساب رزق ورکوی چاله چې خو خشي به حسابا ور دي ذکر د محراب راغې محراب په لغت کې ستوي نو لبا او محراب په لغت کې وې اکرام او فی المجلس په مجلس کی عزت منزه ته محراب وې او دیده کې محراب نس مراد دی وی قرفتون بونیت لها فی بیت المقدس یو بالخانوا او دماریم بی بی دپار بیت المقدس کی جوڑا شویوا او اغیتا بختل پپوریو اغیتا ختل بپپوریو محراب اولماو جی کلی محراب تا محراب زکو ای اے دیکی دا نفس او دا شیطان سر جگڑا دا دا پاک زیده او دا دا امام غزیوی او محراب مفعال وزن لیسی غد مبالغی دا خودی باندې اس پسومیه به مکان مکان ته محراب زکدی کی د نفشنو سارا جنگ دې د شیطان سره جنگ دې ورګی کی په بندي دروازه مریم بیبی ث بی به موسم می راتلی داد دی کرامت کرامت د اولیاء او حق دې اید اولیاء و کرامات سری حق دی قرآن و سنت داغی دا ذکر فرمائے لئے دی امام نور مفسرین و ایفیه دلالت علا کرامات دا اولیاء پدیک دلیل لے دا اولیاء و کرامات بانی امام روح المانیم و ای کې کی دلیل لے پا جواز دا کرامات دا ځکه مریم بی بی دې ته پیغمبرینه زرانو ملا زرا کې چاته نبوت نه دې ملاو نو کرامات د اولیاء او حق دې شریف اکبر کې ملا علی خار رحم الله او والکرامات لِل اولیاء حق ای ثابتم بالکتاب والسنه کرامات اولیاء حق او ثابتتي په قران او سنت مو ترځې چې انکار کړی اغله سه عبرت نشتا وګور کرامت د فارصو شرطونه دیایا دا به د هغه شخصا سر غندېږي چې داغه کې و ایمان او تقوا او س شریعت راز به داغه په اعمالو باندې دی نی وي وګوره کېو شریعت نه خلاف دی نی ګرښتا له لېبری ا په غاړه کې د پړی باجی او دا نیولې او د دنیا څخه کارو نصرګن دی دې ته استدراج او یو دې ته جادوې کرامت شې ویل کېده دې کرامت شې ویل کېده کرامت وال بد ایمان او د تقوا خواولوی او کرامت د ولی په اختیار کې اے ذو علما او لیکلی امام روح المانی موي اضا نور موي کو الکرامت و حیز الرجال یوزل حاضر به کرامت لدا سی و خبر حق پسی سوبسوی سوبسوی دنیا کې سو خلاصي کی نا وای خبر اسی وی وی او بجی منل هغه ونه داسې بو کو نا یو خلک به بیا داسې اغه ورته وګرا خلکو نخلاسهږي نخ کار کاوه داغه بچي پويولوي زموري کتابونه لیکلي له يو څورلي را پلار شپلا را وجوي د ځوارا په سواره شو نو بازار کې اور پوره خلکو حاضر وي دی له سواره نبیه پلار خوشو زوي سوور کو نو به اور پوره خلکو حاضر په ګوره زوي خوش کړي پلار ناشته به بل <سؤال> شان دی د خلکو نه ګوره اخلاصې کې نه خو چې کله منزل مقصود او خبره ده حق ده له نه گی او خلک شوک بسوي شوک بسوي په دې بازار نه کړي او شر دازه په حق بیا پروا د خلکو د خبرو مکو شوک بسوي شوک بسوي او چې خبره ده حقه ده وګوره علماو لیکي وي کرامت حيز الرج الرجال وې دا تشبيه په دوه شی زونو کې زنانہ باندې بیماری را زیاده دلی په اختیار کړي که به اختیارې به اختیارې بیماری را زی او زنانہ خپل بیماری پټهۍ نو تشبی په دو سيزونو کې شوا یو کرامت د ولی په اختیار کې نه لې ولی په خپل کرامت پټوي پیغمبر په معجزہ سرګندۍ اغه تا حکم د چ معجزه سرغن دکا اولي وکرامت پټه او قضا سرغن شنوای ده اور تدا خطر خبر الله او دي باندې ګور ته اهل سنت ول جماعت سي اتفاق دي معجزت نبي حق دا خود دي نبي په واسه کي او کرامت ولي حق دي د ولی په اختیار کې نوې د کی صرف زموږ د دې دور بازه اسلامی ډلې دی الله دې هدايت ورته وکړي نه یوه کرامت د ولی په اختیار کې ده مبارک یو خل کتاب لیکل شي شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراسان صفدر سے رحمت الله تعالی علیہ یو خل کتاب لیکل راه هدايت تر دې یو موضوع باندې چې کرامت د ولي په اختیار کېشته کده دا پر خپل موضوع کې ډېر کامل او مکمل کتاب ده ګور قرآنی حکیم کې سمرا آیاتولې چې معجزه د نبی حق ده خود نبی په اختیار کې نیوي لکه اگره ایاتونا چې چه موجزه ده پیغمبر په اختیار کې نشتا نو ده کرامت مرتبه خود موجزه نکمه نا اگره اگره کوي سبهولی کئی سبرا وارو ای موجزات ده پیغمبرانو حقوی خدا غیب ووسک نوی لکه اگره تاسو سور اراد دا بیاو معجزات حق دی خدایي پورسکینی یار لسما فارق کی سوره رات راضی داغه آیات مبارک او ګرئی اثم نیرشم دعا کوم سلوخنم بر آیات ګرئی د وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ او وبيشکر علی غلیو مونږ پیغمبران من قبل کته سن مخه حبیبا او جعلنا لهم ازواجا و ذریا او گر ژولی می ودي پیغمبرانو نبي او اولاد وما کان لرسولن او نگی ممکن یا او پیغمبر لر ائیہ کی بہ آیت چرات لول کی غف یو معجزہ سرا الا باذن اللہ مگر د اللہ په حکم او اجازت د کل اجل کتاب هر لیک هر میټی دفعر لکشتوے وګوره ټول پیغمبرانو نه نفی کا د نبی په وس کی ندی چی موجیز دی راڈی دی پسی سور ابراہیم گو رئی دی سور ابراہیم یو لسمایاتو گو رئی کافر و پیغمبران اند فرمائش د دخبلی متالیم مطابق موجیزی غختی نوگ دی یاد دی جملی لو گو و ما کان لنا اَنَّا اَتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ طولو پِغَمْبَرَانو مَتْيَانو تَوَيْلِو نِدِي سَيَو دُرُسْتَو مُمْكِن مُنگدَ پَارَ دَاچِرَاتْ لِلُو كُتَاسُ تَفَيَو مُوْجِزِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَگَرْ دَا اللَّهَ فَحُكَمَ وِجَازَتْ مَانِمْ دا سیا آیات سوران عام کی مراضی 35 نمبر او 109 نمبر او داسې 100 ایتونم قران کی ډیر دي چې معجزات د انبیا او حق دي خود نبی په وسه طاقت کې نه نو کرامت د اولیاء او حق د خدا دا ولی په اختیار کې نه وی کله د د اختیار نه بغیر الله یو کارت سرگن کی لکا عمر رضی اللہ عنہ پخبر مسجد نبوی کی خطبہ وی یو لخکر لی گلے و نہا وندنا کیتا سوس و مل لردے او داغی امیر ساریا حلکو لہ خطبہ وی ناسا پیچھوکی آساریت الجمل خلق دیر نصویل نسوچ دیگو موسا را خبر کولیوزی بلچان سر جو روکی مرقات کی ملال قاری رحم ملال کلی وی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ نو ناستو ناغا ورطایلہ سا خبری که لخلقو خبر پزان جوڑے د دی مرتبے شخصو ارزو گو چاہ خبره رزی کو لکن آبائیو دیوژن ما صلی الله علیه و سلم اوئی هر مرتبی بو پیژنو مرتبه وی چلو غي امام پسیږي کولا دی فتح والا ور کوي که څوک په لږاسته تزان لو ګراو تو صحابه باندې کتاب لکی ځان لو ګراو پای مو کتاب لکی د لیکلو د فارغوسه مرتبه شرط ته نه ته لوښ شو چکا عبدالرحمن <سؤال> ابن اوف رضی اللہ <سؤال> عنہ وردی دا سوئے نا وردی دا سوئے نا وردی دا سوئے پوہا نشو دی خبر کولی او ناسا پی دی بلچا خبرې خبر شوروکی بے اختیار دا کلام دا امر رضی اللہ عنہ دخلینا الله رویستو دا دا مریم بی بی کرامت دے دی بارہ که کل کتاب لکلے دے شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ الفرقان بین اولیاء الرحمن والشیطان بانتحاد صحابو او داغین رست و کرامتو نے ذکر کرنی دی کرامات حق دی خدا دولی په اختیار کی نوید داد و علی پر اختیار کی نوی اے حسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ اکا حفلستو ندا سے اسمان کی وریض جوڑا شعاوہی کی ڈیوے بلے دے نذ الله حبيب نے صحیح بخاری او مسلم شریف حدیث دے وتا ملائکو استا قران اوریدو دا صحابی کرام تے اور ملائکو پہ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سلام باشو لو دا کرامت ادا مسلم شریف کیدا سے حدیث راغلے وہی کرامت بو پٹے دلیل پیشو خپل شاگرد تا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ وصیہ خبر در لکم فوگزدی بیماری نا خوشم نو چال بہلنے او کو وفات شم نو خیر دیکھوے ماں با نی ملائک سلام چیدہ سر لاس میں ملاولو سلمان او بدر دا رضی اللہ عنہما پے او کا سکی خراب کولوں ناگی کاشی تسبیح شوروں کو اکم خوراک چی پکیو نو اغیم تسبیح شو روکو دارنگی عباد ابن بشر اوسید ابن حضیر رضی اللہ عنہما پتیارش پکید اللہ دا حبیب دخوان رو و تلکور تطلل نو دیسر چی کم اکوڑا واغی لگا دی پیٹرائی پشان رڑا شو روکا دوارا پرانا کرا لو کله شی جدا شو رناب ور سره جدا شو دا د دې صحابو کرامت دې خودদ্বীপ کې سو وسو طاقتنو دا شپ شلنونو کرامات د صحاب اکرام ذکر کړی اے حبیب رضی الله نو موکه کې کافرونی ول او کېت کړو نو هغه زنانو او روسي مان وروړي وې ممبک تل چې دا ګنګورو اونچا کې ورسره په مکه کې نه ګورو نه دا ګورو موصم وي موصم هغه ورزیردان هوت الله سبحانه ګورو علي ګل بخاري شریف حديث عامل ابن فہیر رضی الله نو چکل شهيد شو ددې دا غلاش لټول وی نو یو صحابی کتلو ملای کو پور تکنه او ام ایمن رضی الله عنها صحابیہ دا دی ہجرت کولو ویشم ورس رنشت نو بشتا او نس تو ہشتا نو ان قریب و چد تن لمڑا شے ہا سو اسبن نو بسرو دی زموږ سماره ګيلي رسول الله عليه و بخي وفات تبلیغ کې لا نو دا اکثر خلکو بروجا و وي ماته تپوشو ګیدار او جو ویسه شتاسب د خوراک نو روجا خوراک دا غربت څه په واضح لا کو وي طالبانو مدرسې کې هغه مشه خبر را لکول نو یوولغه ته شیبه ولا فوخ کو نو یماله دمره طالبان په دې لکشي په خي ویسه ولا فوخ کو بازي ملکونو کې اوسم دمر سره غربت ده نو روجېوا د چې د روجما ته و خراغه د سي بري आवाज واوري د چې کتل یو بوکدو بوډا کاراز و حدا راته کې سپي نهوب دي د داغې نه اوس او ځانې موړ کو وي ترمرګه وسته کې دشوار دا دي صحه وکراامت دارنگے سفینہ رضی اللہ عنہ د اللہ دے حبیب غلام تھے دیدہ لحقر ل رکص رپزنگل کے روان د زمرے او غڑق بی دو ورتا او تے روان تے چرตะ بند ترتی چې له خپر لار وروښور کتابو رداسي لیکلي ویله کا څوک رخصتې سره ونه اوخذو او زما ریه وخت پاس لاړو نو کرامت د اولیاء او حق ده خدا نه چې خلقو د کیسه کہانی جوړې کړې بایی داسې څړې چې عقیده وګاړو او ډیرې لړ کړې مزنفي چې نه او داس نه چې د خوند سره کرامت ته د خدای تووب نوم بنکې دي کرامت ته د خدای تووب نوم بنکې دي شهید ابن زید رضی الله عنه پا شرو مبشرو کې یو ځلانه په دې دروغ او داوا کوې زمزم کې دي ویل نو ګور او لیا خیرین کې خو وړي د خیرونو معیار ساتي هغه ورته خیري وو کې الله دې سترګې دا لیدي دا د کومه دروغو دا کړې په دیمکه کې مړه نو شو ا دا چېدي وو سره بروان و د صعی د پهې زییت خیررو وادم یر کې پهې شړ کو یو ورو غور ځ او خلکو دا خوستو شو بس د خبر شو د دا کراماتتو د اولیاء کرامو چه حافظ ابن قیعی اپنی تیمی رحم اللہ ذکر کرنیم دا سی دتابعین و کرامات دی دتابعین و کرامات دی ابراہیم ای تیمی مشہور تابعی دی او دا اولیاء او دا سی صفات دی جنن تشوری دل دی زمو جهلینه ملي حجاج ابن يوسف د ابراهيم نخعيفه سي فوج ګولسلي ګول چرای ولې چې قتل کړي ځکه ډېر یو لاک شل زره ولما صحابه لوی لوی د حجاج ابن يوسف قتل کړي د امت سره ارچ اخپل برخه خورې کړ اپار سدې کې په له كون شو</thead> ادا و پرز کې عمل د رسول الله فخر وي یو یو شهید بداو ی او کاثار او شفاعت کای پر از قیامت والے دوای فوج رانګل ابراہیم نه حایب شده بوچو خودم را تقوا د دل پته وج ما فس نه درغله او کا زوام چې غلی نو ما بپریږي او ما په سبب بغیر تکلیف پلوش طول مر جیل برداش کو او د حجاد دوم ردو ظلم جیل او چې بار بسړ انور لپروت ده حجاز مقدس گرمی تا سن ده لیدره دوی پکه مشوجیره وفات کی حجاج خوب لیدو چې نن یو لوی سړی په دي خار کې وفات شوه د چاورتوی ده نو د شرم غلې خراق نو میاش کی تو میاش کی وسله نه لایم د یو ځل داسې پر صحا اوره اسيوی راشه دی خاور نه والا بچی بچي بچي لړشم د سمدستي خو وناومې د کیو نه د چکور کې پراستل ترپ سرغنمو سرغنمو او کې د دینه به وکړل نو د ویخ نه تر سره فوري به پکې داتې حفيظه مليتي مې راشه بوللا چې غنمو نه بیکر ونداو نو د ویخ نه تر سره فوري به شوا دا یو فراه خباب دی چې حافظ ابن قیم رحم الله دل ذکر دا واقع هم ذکر کړی سعید ابن المسیب دیلم په اعتبار پټول تابعینو کې به تر له ایام مدینی را مدینه راشمل شوی او یصور مسجد نبوی خوشې پروت نه پکې بانو نه اقامت نه جمعوا ا دمر شوهدا او چلارې کوشي ډکی وی دادی یزید په زمانہ کې حمله شروه ولې په مسجد کې بن پاتې شو په سترګو وډللو دله سوي زکانه شیډوند په سترو دتره او په تن لګې موز د شو نو یسمع الاذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فی اوقات الصلاة دبا باغ وره دروزِ مبارکِ او قبل ما داد دی تابعی کرامت دی نو کرامات دا او و حق دی او داگه کتاب زان لپینا کئی الفرقان بین اولیاء الرحمن و الشیطان او کرامت دا چاوس کنوی او داگه راہِ ہدایت کتاب پدی موزود دی چله ک څنګه موجزد نبی حق ده خود نبی په وس کې نیوی نو کرامت ولی حق ده خود ده وس کې اکرامت د ځینی چې په خبره راغی وېره ولی پیدا شیا وای نو اولی خو کرامت پټه عمران ابن حسین رضی الله عنه شاگرد تو چې ګور کز جوابه پاتې جوګ جناب وای تا څنګه ولي پیدا شوی په لوت چې دمو اچي نو لکه کده ګوري او مټيایي په شان خوګي نو دا چې په خپل اختیار کوي دا څه دي دا جادوګر دې شیطانی اثرات دي دا پاولیا او کننې قالت قال فرمایلیو زکریا علیه السلام یا مریم اے مریم بې دې ان لکه د کمز د کمزې نزيدا د بارا قالت فرمایلی وهغه هو من عند الله داد دا الله د دا طرف نلی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله رزق ور کوي چاله چې فحشي بغیر حساب بغیر د حساب نا هونالکہ قدغذی کی بخت اصولو کی مقدمہ آیا فراڑو لیو هونالکہ اکثر ظرف مکان رازی اصل فدی کے دا مانالا وکلا ظرف زمانم رازی هونالکہ ادا هونالکہ اصل ددی سدی امام ابو البقاء وی ابل او ما من نبی الرحمن کی اکثر مع یقعو ظرف مکان وهو اصلها اصل دار اش ذا ظرف مکان کل ظرف زمان امرازی هنالك قد غزي کی یا قد وقت کی دعاء زکریا ربه دعا اختوا زکریا علیہ السلام دخ ربنا اے دے دا پیغمبر بڑا شویو ساراو گیرے تکس پین شویو ابی بیم بڑای ہوا وی ربکت مریم بیبیتا بی, بی موسم آدھا میوی پا بند دروازی ورکیو تپی قادری نو رب موسم خوزمام پاتی نوی مالم بی موسم آل آدھراکی پا دا غزے کی دعا غفت و زکری یا ربه زکری یا علیه السلام دخبل ربنا قال فرمائی لیو رب حبلی ایز ما رب ما توبخه ملدن مل که دخبل طرفنا ذریتا طیبا اولاد مبارک و پاک طیب مانا و مبارک نیک اولاد ما ته الله اولاد راکې ثويبا پاک او مبارک او ګور دا د خبرې دلیل لې چې نه نیکان بچی غوښتل دا سنت د پیغمبرانو ده داونی او دا وسمایا د سورې را دراړو له ولا قد ارسلنا رسولا من قبل وجعلنا لهم ازواجا و ذریا فهر پیغمبر اولاد اولاد د الله له غسل د طریقته پیغمبرانو دا او ایتنه کا اغنی فی دی کلویا دا دا دی خطول کلیه دا در د چني خان بشی دی اسړه مدشي نو ملا مې بندشي خود چان شني کانې لنونو زمن روستو فاطمي نو د تا ملا م باندې جنا حي ورته دوا غانې کئ نو غني فایزي دي دا اولاد یو پک ادارا چې داستایو صدقې جاریه دا انک سمیع الدعاء دې کې سمیع و فرمان ده مجیب دې بشک ته قبل اونکه د دعا یې ثقبل اونکه د دعا یې هغه را دعاګا نه دی ابای دې کې دا نو سوره مریم کې وای انی وحنل عظم مني وشع على الراس شیبًا ولم hẹnکم بدعائك رب شقیا سوره م بیا کې وای رب لاس زرمی فردا وګوره د امو لدا خی چې وګوره دعای بار بار غوښتې او پا مختلف و الفاظ وی غوخته او پا من دو دعاو دی قبلولو کی زمانوام تا نا نا شوی پا جی بختانوی بیوی لا سو که شرشم بزا گو نا وقت دعا دی او غوخته بیوی جی بز مالا غوخته او لا سو که رو دعا قبلی خو وقت پکیوی کل گور سور سور کالوی ای موسیٰ لیه السلام دعا غوانی ہارون علیہ السلام پہ امین ہوئی امام ترمذی ہوئی د دعا وختو د قبل دو پونس کی سلویخ قال علی قال ذم رلوی دعا کو ان کی دعا واڑی ا ذم رلوی شخصیت پہ امین ہوئی او سلویخ کا لفظ قبلی دعا قبلی قال قال پس کلشل کا لفظ ا کل وسوسہ او سو... یعنی اثیا او شو قال پس بداوی اشارات وګوري وګورئ دا مختلف الفاظ مونږه تاسول ادا لا رخئ چې دعای بار بار وختئ هر افیر په جدا جدا الفاظ اپمند دعاو دی جوابت کې زمانا وا فنادت ه الملائکتو نو आवाज ورخړ وغی ته ملائکو وَهُوَ قَائِمٌ اَغَيْ وَلَارُ يُصُلِّ فِي الْمِحْرَابِ مُوزِقُولُ تفسیری جلانین کوئی محراب نہ مراد دے دے کہ مسجد دے مُوزِقُولُ فِي الْمِحْرَابِ اے فِي الْمَسْجِد پَجْمَاتِ كَيْم د بیاد مُسْفَذَرِي اللَّه نَخْبُلْ حَاجَتُ نَغْوَارِي بچے لیش تب اتراشا مسجد کی اللہ توجاڑا دانا چے در پا در گرزا او طالب اگرد اللہ علیاء کسوک بچے در کئیں بچی ور کول دا علیاء دمرو دجوندو پلا سکن دیم ان اللہ بیشک اللہ یوبشی رکا بیحیا زیر در قوی تاسو تا پا یحیا لے سرا الله بچدر کوی نوم ورته کې خو یخیا مد او تصدق کو کې ب ب من الله پیو کلمی سره د الله د طرفناام د دې ب قمت نه مرادي السلام دی داد اکثر و مفسرین سرو مفصرينو کې به کلمت من الله <سؤال> نو را سوق دي او ايسا عليه السلام دي او د ايسا عليه السلام ته کلمتون له وي ځکه دې په کلمې د كون پیدا او د پلان پرته او ځکه ورته کلمه لکه د کلیبي په ذری الله هدایت کوي نو د دې په ذری الله هدایت کولو و سَییدَن نو سردار وئی اے فعل او عبادت کے بسردار وئی او پتقوا فرزگاری کے بسردار وئی اے وئی سیداغه چالوئی چې پخت فول او مزول او پنې کوکارونو کې پورته وئی یفوق اقرانہ فی کل شیئ مینل خیر سید چاته ہوئی پخپلو امزولو پٹھولو نیکو کارونو کې پورته دے وحسورا پاک باز بئی و نبیم او دا یحیاء علیہ السلام پیغمبر بئی دنیکانو نام اے حسور وئی معصوب من الزنوب اے دا گناہنو نبفا کوئی بنا تب ویگنی چاد دینا بنکڑی لی و نبیین پیغمبر بی من السالحین دنی کانونا قال زکریہ علیہ السلام فرمائی لی و رب رب زمان انا یکونو لی غلامن سرنگ بشی او کمز نبی مال بچے و قد بلغنی او ویشکر سیدل د ماته بډا والي ابن کثیر ابن عباس رضی الله انهما قول ذکر کړي ویش پښکل کال عمر یو زخو بډا شه اې د عمر شپګو شلو کال لرسیدل و امر اتی اخرن او بی بی زما شंडा او بیا اولاد ادا اعلا فرمائی لیو دی ملک یا فرمائی لیو رب العالمین کذالک اللہ کذالک ادا پا موجود نفس نصف کریں کذالک دارنگی اللہ یفعل ما یشا اللہ کوی حاغچ دذ کا الله یفالو مع شاب الله کوي هغهه چې خوښې شب الله قادر د پهلی قالله فرماریو د الله پ غمبر ځکریالی السلام رج اللی آتن زماره به معلوو ګرزې س نهخاب زما بچی چې پ دا کږ سر چیز نورم شکر و عبادت تزور ورکم قال رب العالمین فرمائی لیو آیتو کا نخستا دانا اللہ تکل من ناسا دا چی تب خبر نشکول خلق سرا ثلاثتا ایا من دری رزی اللہ رمزا مگر پیشاری او سور مریم کې دریش پیر آغلی او دل تدری رزیدی دریش پی او رزی بخبر نشکولی قدرتی بغیر دس بیمار اینا جبه بده بندشی او خبرو نبتاسو خاموش شی رمز دا اشاره توی کپشندوی او کپروزوی او کف استرغوی کفلا سنوی الا رمزا مگر په اشاره بانی واذکر ربک کثیرا را یادو خپل رب ډیر ډیر ډیر ډیر الله یاد وا وسبح او پاکی بیان وا بالعشیا ما ذکر والابکارو شهر يا عشيه ستاوي ويد زوال نتر نور پري و تو پوري لګوس وګوره زوالوشي نو د دين راوالي تر نور پري و تو پوري دي تاشيه تنوي او بكره تنويب كار ستاوي من الفجر للضحى ذ سبادر خطو نراوالي تر دي دوحا پوري اے ترسو چی زوال دا وقد زوحا دے پاکی بیانو دا اللہ بالعشی والیبکار نگو را ٹولا رس پا کرالا یعنی ٹولا و رس دا اللہ پن پاکی بیانو او قرآن کی دا سی دیر راغی لیدی چی دا دواړه او کاتو بارکی وی وسبحوه بکرتا واشیا زموږ مشایخ وو فرمایله شیخ الحدیث مولانا باچا سید رحمت الله تعالی علیہ زموږ د حدیث استازو استاد او استاز و دا قران او استادمو نایبවිතا دعا او کار ډیر بهتر دي خو عوام او خواش دواړه په دې کې پتا وارت کړي کوئی مازیګر کې خصوصي خلک چکر لګایي تا نبه ورویان څومره وخت درسره ده دا خو پڅکر کلاړو ا ساري په خوب کلاړو اوه دوی دوه قیمتي وخت دي په ساری کلاړو په خوب کلاړو او مازيګر چکر کلاړو دا وخت دواړه ډیر با برکت دي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 شرطه او ختم کی دامرا جمع گئی جو سمرے بھی تخصیص کرے دی دی اوقاتو دا بابرکتا اوقات دی شیخ شیف رحمت اللہ علیہ و فرمائل سید محمد سنجان رحمت اللہ علیہ ویزا جہا میاکی امنا تالیوان و ساری خوب کو لو ویما پکی قرآن شریفیات کو ویگئی خبرباد ہے ساری و تالیوان و خوب کو لویما پکی سوکل ما پکی قرآن شریفیات پاکی بیان و اللہ لرمازی گر و سہر و اید قالت الملائکتو یاد کاغ وقت چی فرمائی لیو ملائکو یا مریم و ای مریم بی بی ان اللہ است و فاکی بی شک اللہ تغرکڑی و توہرکی او پاککڑی تا دہر عیبنا پا خلکو خلق کی اپ پیدائش کیم تد هرائب نہ پا کے صورتن او سیرتنم دا اخلاق په اتباع است پاک ککنی و ثوہ هر کی پاک ککڑی تو وصفا کی اعلی او روا له در تا صف زنانو مخلوقاتو وکه موخه چې مریم بی وا نو په دا غوښته دا پټول او زنانو کې بهترا و او دا غرواله په اعتبار د عبادت دی او په اعتبار د علم دی او صفا کې غره کړی ته علان نساء العالمین په زنانو د مخنوقه تو د خپل زمانه یا مریم اخنو تیلی ربی که اے مریم بی تا بی دارشد اخبال رب دا پارا واس سجده که ورکعی و رکو که و او او دا مطلق جمعی دا پارارازی ندا نگنی سجده دا رکو نمکه و ورکعی مار راکعین او مسکا و سرد مسکون کنام او رفوکا و سرد رفوکا انکو نام ذالک من انبائی الغیبی دا واقعا دا مریم بی او دا غی دا والدی او دا غی دا بچی دیس آلیه السلام دا دی خبرونو د دا غیبنا ذالک من انبائی الغیبی دا دی خبرونو د غیبنا نوحی ہی لے وَهِيَ كَوْمٌ مُّنذِرَاتٌ حَبِيبًا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ نَوْعًا مَّوْجُودًا غَيْرَ سَرَى إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ كَلَشِعْرٍ غُرٍّ وَغَيَّضَ الْقَلَمُونَ أَيُّهُمْ شَكِيٌّ فَدْوِكِ يَأْخُذُ مَرْيَمَ ۖ پَرْوَرِشْ بِكََيْدِ مَرْيَمَ بِهِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ أَوْ نَوْعًا حَبِيبًا مَّوْجُودًا غَيْرَ سَرَى اید یخت سویمون کلچ اغی جگڑ کولی پبارد د مریم بی بی کی. از قالت الملائکت و یاد کا وقت فرمائی دیو ملائکو ان اللہ بی شکا یا مریم یا مریم بی, بی ان اللہ بی شکا اللہ یبشرو کی او خوش خبری در کہی تا تا بکالیمه تیمنہو پیو کلیمے شر دخل طرفنا اسمو چنم دا وی بئے المسیح مسیح عیسی ابن مریم علیہم السلام وجیحن لمرث بیوالبئے فالدنیا پدنیا کی والآخرت او فاخرت کی ومن المقربین او ویبدنیز د کانو بندگانو د الله نه فرض د قیامت ورته کی سو را جمع کی مسیح د عیسی صالح السلام لقب ده او د عیسی نو ده ابن مریم او قسمه کو نی اشوا عیسی صالح السلام تم مسیح هلی دجال تم مسیح وې دواړو کې فرق څه دی؟ نو اهل علم مختلفه قول ذکر کړی وي وېد تم مسیح ځکه وېل انه مسحل ارض زمکه مسه کړو وا پس مکه د دعوت لپاره او شکور نو چې هغه کې پاتې شې یا مسیح ور تذکوی ابن ابباد رضی اللہ عنو ماوی چپ بیمار بیلا سراخو مسحب کو نابا اللہ سمکو نو مسیح وزن فعیل لے پا مانا مسکول بے خلق یا وی مسیح وزن فعیل لے پا مانا دا مفعول یعنی ممسوحن به دہن البارکا د برکت پتیلو مسشوئو یعنی ممسوحن یا غتیل د زيتون او په غبران په دې غړوولې شول يا وي مسیح جمال مسح کړو دير حايس تعوب نو په دې اتبار ورته مسیح وای وګوره ددجال تب مسیح وای ناغه په اغەم گورټو لزمکه کی ګرځي مگر خاصه یونه دی چې دا غنه په منوي او غم ممسوح الشر ممسوح الشر یوستر غب مسحشی وی وجیحان د لوی مرتبه والوی د لوی مرتبه والوی په دنیا فالدنيا او فآخرت کی ومن المقربین او عبادت الله د بندگانو نزدې کول شو نه فرض د قیامت ویکلم الناس خبره به خلکو صرف المهد پږېګه د مور کې مهد اصل کی وې دماشوم د قرار زې چکل د مور پیس کې نو کلا زنګوي کلا د مورږي گوي وَيُقَلِّبُ النَّاسَ خَبْرِ بَكَيْ خَلْقُ سَرَفِ الْمَهْدِ پَزَانْگُوْكِ اَوْ دَمُورْ پَغِيْغَكِ وَكَهْلَنَّوْ بُدَا وَالِكِ وَمِنَ السَّالِخِينَ اَوْ وِبَدْنِ کَانُ سَالِحَانُ وَنَابُ ایدی دیکی ماشون والیم ذکر کو بُدَا وَالِم ذکر کو دا موجزاوا ایدی دیکی ماشون وای د دو په معشمووالي بړوالي کې خبرې بهبرابر ووي د عام خل عام اشخاصو د وړو یو خبره یو د بړوالی بله خبره خود د د د معشمووالي بړوالی خبرې به یو شانې ویل لکه څنګه د مور په غېږه کېویللی اننی عبد الله آطان کې وجعلنی نبیا ردغه خبر به په بډاوالی کيمي هوا یو فائدې په د ذواړو ذکر کولو کې دار شو زم داله صدا بشارت ده چې دا بچي بلوي یو بډاوالی ثور شي ابا دا دلیل ذکر کوي دا هغه د بندگی رہی چو ري صالح السلام الهنده تا پښتانه مسلمانانو خبره کوي سمر له خبره همغه دي الله د خپل خبرې په مقصد کوي په یو حال شوکي چې په یو حال ده نودا رب دې اجی دا حال څه نه بدليږي نودا جزاو بند دې ور په صالح السلام احوال مختلفه برازي کلب کل د مور فقېټه کې نو کل معشوم فزانگو کې او د مور فږيګه کې او کلب ګډا کې داینو خلابات د دې دلیل له چې هغه د بلچا پلاسو کې له اله نه ده معبود نه ده حاجت روا مشکل کوشان نه او د کهلن کې اول خبرم کئ قران یو یو خبره سورته قیمت نہ ډکا ای فزوانې کې اسمان تختلی نو راځي با را کوجيږي بډا والی کې بم خبرې کوي ای بډا والی کې بم ای خبرې کوي دې بُډا والی کيم څه کوي خبره باکې عيساله السلام چر را کوشي د ادم د مسلمانانو عقیده را چې پاسمار کی ژوند او د دې په دی ژوند د نور را کوځي دوه نه 120 احادیث په مفتی شریف مفتی امام اللہ علیہ را جمع کړیو دي یو بچی دا ترجمه مکنه د کتاب نوم ده التشریح بما تواثر فی نزول المسيح اصل دې کتاب تاسو چې باندې راوایي وای نو یې سره لیکوایي التشریح بما تواثر فی نزول المسيح او شیخ سید عبدالسلام صاحب رحمت الله تعالی علیہ خپل کتاب کې سلور نمشله احادیث را جمع کړي صحیح احادیث داد دا, دا احادیث دلیل چې صالح اسلام ژوند له او را کو زی غیبت قیامت نه مخکي اروح ګر الله نه خیر وړا یا بھائی مګ یوزې له بیان له چابوتې ورو ده ریسمانه خبر ورو دلته ومولا اخد رسوله بهم کول بیا قادیانې شوی ده قادیانا نو عقیده ده چې عیسی علی السلام سره وفات ته وګوره کار غره واه متدا چې په ګوره کې خلق زهر ور کوي ناغه وخت لا ټیفون لګلګو خوغه لپټ شیخ یو نو نورې مسالم کړي خلق له پوې دی باندې تاسو څنګه غو نا کوي صالح اسلام یا ژوند دی یا وفات را ستوم را خبره خون نه لکه چې هغه د کفر د اسلام خبره دور څه خبره نه خلک له ځنی وحي او هغه مسله را خو یو سره مصیبت په مخ اخړه الله دې زموږ د ټولې حفاظت وکړي نبی دې ایمان مسلې ته وایې په دا ستوم را مسله نه لا دا مسئله د ایمان دا کله څو کوی چې وفات ده نو قران نه انکار او د شپه غوښلو احادیث نه سر راځي د مسلمانانو د ایمان قید دا, دا چې هغه ژوند او د قیامت نه مخکرا کوزي او دا د الله حبیب ویلی د دجال قتل الله دا غید اصلی کلو وي ویکلم الناس فی المحل خبری بکی خلکو سروڑکو آلیکی وکه لنو بڑاو آلیکی ومن السادخین آو دنی کانو نوی قالت مریم بی بی فرمائی لیو رب اے رب زمان نا یکونولی ولدن سرنگ بشی مال رب چی پیدا کدل ولم یمسسنی بشرن او نیم ما سکڑی زی اسیو بلی آدم ما سره سرد چالاس نلی لگی دلی ما نکاح ندکڑی قال رب العالمین فرمائی لیو یا ملک فرمائی لیو کذاری کی داسی بی بی تا پاکے لکا سنگ چی توے اللہو یخلوک ما یشا اللہ پیدا کئی حاغچی خوخیشی ورمخ کی وا کې کذاې کا اللہ ی فلو معشه او دلته د ی فلو پهځې ی خللوکو ځکرکو یفالووي نو وي چې شبہ باپه څ شوبح پهاتې فیل د بند صفت کی دی شي خو خلک یوااضې د چا صفت دی نو هلته یفالو او دلته یخلوکوې دارنګ یالله یخلوک مایشا او فی دا کې هغه چی خوخیشی اضا قدوا امرن کل چی فی سلوکی دیوکار فاینما یقول له کن فیکور فاینما یقول له نبی شقواعدی کارتا کن موجود شافی یکون نو موجود وی وی علمه الكتاب د کی, مرادو علاو تعلیم کی دیتد کتاب نہ سم مراد الله تعالی مور کی دیتہ د کتاب کتاب نہ مراد یا قران نے. او د حکمت نہ مراد سنت دی ریسال الله چه اخر زمانہ را خوشی نو فطرتي ود کتاب الله او د سنت رسول علم ايته ملاوي نو د کتاب نه مراد قران او حکمت نه مراد سنت دي بازو علماوي کتاب نه مراد دي له کي لني خط بليت دي د هم دغنو سلف کول نه امغو تاسول کو خود د کړي مودي چانا او ذا ام بیا او او تعلیم باور کید ليكون د یاد کتاب ن مراد کتابت تے یا سے مراد قران حکیم نے وت تورات او الله بتالی با ور کید د تورات شریف او دی انجیل شریف ورسولن او غری صالح السلام لا پیدان نے مرسل خبر کی و رسولاً اے و نجعله رسولاً خوبا گردودا بچیستا پیغمبر بنی اسرائیلو تا اواب بنی اسرائیلو تاوی انی قد جیتو کم بیشکد چیمرات للمکڑی تاسو تا بی آیت من ربکم فموجزی سرد طرف درفستا سنا ستا هموجیزات دی دلته به آیت یې نوې یو خیر سپدی کې سړی لکه رسوم راضي ان فی ذلک لایتن دغه لایتن کې یو خیر رد ان فی ذلک لایتن یا لایتن نبراط دی کې جنس دې آنې قد جي تو کوم ب شکه چېراتتلمي کړي تاسو ته ب آ پهجنسی موجزو سره بر رببي کوم ستاسو د ر د طرف نه یو په موجزو کې دا د ې اخلوکوو چې زو جوړوما لکوم تاسو د پااره نه تو د خټنا کا هيېې د شکل د وراد خلق نسبت چې مخلوق ته شي نو مراد به دي جوړو لوي ځکه بند جوړول کوي خو پیدا فور نشي کوله اني اخلو کو بهشک از جيم جوړم لكم تاسو د فاره منتوینه د هټه نه که اتتویری پشاند شکل د مارو فانفوخ فيه نفکه وام پدی کی ويكون ذی رم باذن الله شیب دار او غره مټ مار غدا الله په حکم ورته د جاندار او زیره شکلونه جوړول دا غي په شریعت کې روا درستو درسته زمون شریعت کې د هر زیره شکل جوړول دا منالا بلکې راغلی لعن الله المصورین په تصویر جوړاونو کو الله لعنت را لګي بلکه پر از قیامت بس سخت ترین عذاب کی اغسو کو میچ تصویر نہ جوړی حدیث کہ راغلی اللہ ورثو عائشہ ودی کی روح وا چھوا نور سو کچولیش دیو جنن جاندار و تصویر جوړول زمون پ شریعت کے ناروا و حرام دی فأنفخ فیہ وردی کی ضمیر مذکر ذکر کڑے او سورہ مائدی آیاتو لیکی زان سر یو سل لسم نعلت فیہا زمیر دے فانفوخو فیہا او دل توی فانفوخو فیہا تو دیدے کی زمیر مذکر دے ذکر دے خط تراجر پوکے وامفیہے فتوین یاد رکاف تراجیل کہ ہے ات تصویر کی کم کاف دے او سورہ مایدہ کی فیہ ذکر ہے کیا غد ہے ات تراجیل فیکون طیرن باذن اللہ شی باروغ را مٹ مارغہ د اللہ په حکم و ابرئل اکمہ او زی لاچ کوم د پیدائش رند اکمہ و یهاغه اچھا توئی چې زمور نړون پیدا شي دا دې ابن عباس رضی الله عنهم عقل نه اقمه چاته وئی چې زمور نړون پیدا شي امام مجاهد وئی اقمه چاته وئی چې هاغه چې درځي نظر لګی او د شپې نه لګی شبکور جوړ ویا و شپې نظر نه لګی او درځي لګی نو اک محدی تا وای پلوغت ک دا لفظ پمانا دړووال راضی ک مه هایک ما هو کم هن پمانا دړووال راضی و ابرئل اکماها علاج کوم د پیدای شړون د مورنا پیدا او د الله پیغمبري صالح السلام په لاس راخو الله بروخو والابرصا وبرقي مارزوا عله ادا سپین سپین تاکي چې بدن باندې اوليږي واهي الموت بادن الله او را کوم کومړي دا الله په حکم دا دا غي معجزہ وا مړي به کول لِكُمْ اللَّهِ اللَّهَ و ابری الاقمها اور اجوندی کومڑی باذن اللہ دا الله په حکم باندې دا د صالح السلام سوی دا غي چې قران حکیم دېزه کې ذکر فرمایله ده دا غ معجزات او ذکر دلت فرمايله ده وأنبئکم وَا خبردارے ذرکم تاسو ته بما تاکلون فغتش تاسو خی خړی چا چې وسو خړلی د اېساله سلام معجزہ وا اغه بپټ فراک کړه د یو رثوی تا دا شیخ خړلی و ما صدخیرون فی بیوتکم اغه چې تاسو جمع کوي په خون کورونو کې ان فی ذالک بے شک پدی کی لا یسلکم جن سے تاسو حاصل ان کنتم مؤمنین قرآنی کہ خطاب د بنی اسرائیل کافر و سرده نو یا منا دعوا ان کنتم موفقین للإيمان کہ یہی تاسو چې ایمان توفیق درته مېلاوی نو دازما معجزې دی یا ایمان په معنای لغوی دی این کنتم مومنین مسودقین کتاس و زمان ده خبر و تزدیک کوئیم و مسودقان و تزدیک کونکیم لما ده کتاب بین یدی چه زمان مخیو من التورات ده تورا شریفنا او زدید پار راغلیمولی احل لکم حالاللو ګرضم تاسو د د الله د حکم مطابق بعضدول بعضې هغه سیزونهښې معلی کوم چې حرام کړړ شوو په تااس په شریت دموثالې حسلام کې اګ سر نسان ري کو یو سر شپیت بعضې سیزونه الله ددی دګنا هوو د وجهه پهدی بندکړیو دته تحریم قهری زمون زموږ د علماو په یو تحریم شرعي دی دا الله رحمت ته راکم سزونه چې الله حرام کړیو موږ یې نه استعمالو د رحمت دی یو قهرن تحریم دی سوره نساء آیات الیکای یو سل شپېتم سوره انعام آیات الیکای یو سل شپکسل وختم ولاول <التنجز> احل لكم عيد الفرا چه حلال کرم تاسو ته د الله دو حکم مطابق بعد الذي باغي يحس زنا حرم عليكم چه حرام کړی شی او پتاسو په شريعت د موسى عليه السلام کې وجئتكم بآيتن راس للمكلي فجن سي معجزات و شرا م ر کوستاسو د ر د طرفنا فَّ ق الله ول د الله او يريږ یو زما تا بدارري و کيد ان الله ب ش الله ربي ر رب زما وربکومه رفستااس د فابودوه نو یوااضې د دغی الله ععب د تو دا دی یو رب عبادت او کول ابل د حجانو کول ها ذا مستقیم دا لار احسار کل چمال عیسی عیسی د نه غاب فلما احساسه کړ چې معلوم کړیو عیسی ایصالې سلام منه ملکفرا د دی بني اسرائیل کفر قال فرمای دی من انصاری ال الله سوق دین دا د عام زما فداوت ور کول ک الا طرفا من انصاری فی دعوت ال الله سوق دا د زما فداوت ور کول ک الا طرفا قر دا اسباب ون لان او داس مدت اللاوی و تاون ولل بھر و تقوام وی سوک دے چه زمان مرگری بشی زد اللہ دن تا خلق را بلم وسم گورا علما دیو نور نے کان دی تملی و راش ای مو سر مرگری شئی چه خلق دا ته لارت بلو ای دا دن دیو کس کار ننے کنا قسم دې کې او قسم مبرخ او تاسو سره تاون نکوي نو سبا سبب پر ذ کیامتې وي چې زماره به دین خود دم وو زمامو دوهما سره هیڅ قسمت او نه وکړي نو د اخلاصي سره وایي اوبای تاسو ګور مدرسي आवाज ول ماول افرخ یا وایي اعلان کده شریکي د دین هر کار شریک دې کې جدا جدا دې ددي کې به د یوغ سره سړی مدت کوئ تا به کوي سړیګ استعمال دی په یو کار کشی شي خو زړه او مینه محبت بهې چا سره سوکم چې د دن کار کوي تو ور ته دعا کوه اوغ سره محبد ساتهبونه په کې مرو بهسه ځان تیره نزدي کا نوکه نقصان دی نو د اخلاکو په دا عرکې ورته ووا د دې سپیکر ویل ګرډر خطرناک اه بھائی پټویل په الله دې مونږ ټول توفيق راکړي دعوت داوته داوته په طریقه پیش کو دا سید الله حبيب بم د حج په موسم کې ګرځېدو لا حجرت مديني منورې ته نه لګړې وی به من رجلن يويدي حتى ابلغ كلام ربي فان قريش قد منعوني ان ابلغ كلام ربي سوق دا سړېشت چې مازان سره وتن لګوځي او را کی چې دا الله كلام دا كلامه کتاب خلقو نو رسول زه کو قريشو بنکړم چې دا کتاب دا الله به خلقو تنرسه داده دا سوار او پر د شپ کې او وايي اے نسبدار نسبوري او وايي نن سوارځه ورکو او مدد ته او کو او د الله حبيب هجرتو کو دمسې د نبی او امام دی او زر خطبه ډيري جمعه کې و او خبرم ته جړا وا وید الله حبيب مون سره ډېر احسان وکړي چې پدې دم رخارونو کې مدینه تراغلي قسم دې کړه الله حبيب نه و نو مدینه ومخارونو کې او خارو نن د هر مسلمان د محبت مرکز جوړ دی دا د الله د حبيب په نسبت باندې دا غي فتلو دینه منو مدینه منوره جوړ شو او دین یو پاک ځای جوړ شو او دا اسلام مرکز دی او دی تاسو وي دار او سننه او دین با اخر زمانه کې بیا مديني تراځي لکه څنګه ټول دنیا ته د مديني نه خور شوي او نذ الله حبيبم دشانوي لکه صالح السلام من انصاري الى الله سوګ دیم دا دیاں زم ما فداوت ور کوله کیا الله تا قال الحواریو ناویدو مخلصو دوستانو نحنو انصار الله مونږ هم دا دیاں یوه زنده الله ګره حواریون چاته وای خپل لغوی معنا د دید سپنواله وېدا هغه چاته وای چې مخلص وو او دا غو په دوشتۍ کې سټګي نوي دیو جن حدیث د صحیح هې نو کې راغلی وی فرض د احزاب نبی رسول خلکو خلکو تداوت ورکو و شوګ د جلاړ بشي او د دشمن خبر برانی نذبیر رضی الله نو پاسې دو رضي الله حبيب ان لكل نبي و وحواري زبير ده هر پیغمبر به مخلص دوست او زم ما مخلص دوست زبیر رضي الله نه وه ویو مخلص دوستانو نحن منگان سوار الله امداديان يذ دين الله آمنا بالله ایمان روڑ دے پالا وشحد گواشا بے اننا مسلمون چه بیشک مونگ یو اللہ لتا بیدار ربنا ایز مونگ روڑ دا دا حواریو ندوا دا ربنا ایز مونگ روڑ آمنا مونگ ایمان روڑ دے بیما انزلتا فهاغه کتاب چتارا لېګلې وڅبان الرسولا او تعبداری مو اختیار کړې استاد رسول الرسول کې لفلام دا حدې صالح السلام په مراد ده او ایمان زلتنا مراد انجیل شریف ده ای زمونګرب مونګيمان روړې پاک کتاب چتارا لېګلې وڅبان الرسولا او صاحب مو اختیار کړی د رسول مع کی نسوک مراد دی صالح السلام فقط بنا مع الشاهدين دولیک مونږ سره د غواهانو نام ورما شاهدين نشوک مرادی همع الانبیاء الذین يشهدون لأممهم مونږ دغف غمران راولی یا غیبا خپل امه چون ته گواہی کئ یا شاهدین سوق دي چې سوق ساده وحدانیت گواہی کئ نو منگم د خلکو سره حساب کئ یا شاهدین نو مراد امه د محمد رسول الله صلی الله علیه و الیہی وسلمه هلي کې مونږ سره د غواهنو نام وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰه غوردا اول ذل لفظ مکر قران من کراغ د مکر سمانا را علامه حافظ ابن قیم رحم الله اعلام الموقعين کیو ادرام جلد کی وَيَالْمَكْرُ إِشَانُ الْغَيْرِ بِطَرِيقٍ خَفِيّ مکرسته وای رسول دی اوشی دی بلطا پپټا طریقا د غشان لفظ کې دم دغه معنا ده او د لفظ خدا و دا او مخادعین دغه معنا له اوبېچا معنا څرګی ماکرسته وای عیسا لو شیلل غیر بتریق خفین رسول دی او شی بلطا پپټا د تا مخر وای اباظ علماء او امام رحمانی د مکردا سے تفسیر کړي وای سرفو الغیر عما یقصدہ بہیلتن اڑول د بل چاد اغنہ چی دے ارادل ری فیو ہিলে سرا ردی تمکر و ایدغه ماناده خیدم دا او دغه ماناده سدا د مخادعیم دغه ماناده و, و مکر و مکر الله مکر کړو دی یهود د قتل دی صالح السلام و مکر الله دین گی گورا شلق داوی اللہ گما کر نسبت زام تا کڑے کما یلیق بجلالیه انور نما داوی لک مخ کی موری دینی ویدی توئی تسمیۃ العقوبۃ باسم الزم ومکر و مکر اللہ او مکر کھڑو او مکر کھڑو اللہ کما یلیق واللہ خیر الماكرین اللہ غور دے د بندوبش کون گناہ درس آیات کہ الله صالح السلام سرا غره او سو حدی فرمایلی دی اول د آیات ترجمه ته وګورئ اذ قال الله یاد کاغ هغه وخت چوب فرمای الله پر ز قیامت یا عیسی ای یاد کا غوختے فرماي دی ولای سلام ته دنیا کی انی متوفی کا زبد خپل وفات کوما او دا کافر تھا سو فقتل لو نقالر کوم ورافیو خلیو فالحال دزان طرفلا اسمان تہ پور تکوم دا دومهواده شوه دریم و مت حیروکه من الذي کفرو او پاقومم تا د خبرو او د درروغو تهمتتونو دغ کسان نه چې کاافدي او سورمهوا د سوجه الذي نه ګرځون کېه کسان لر تباو کاه چې هغې تاببیداری تاسو په خرواندي فوق الذي نه کفرو د پاس د هغه کسانو چې کافر دي الایوم الቂያمتی ورزید قیامت پوري ثم الی برجعکم او, او بیا زما طرف تاسو ګراګر زیدلی نذاقین زموادوا فاحکم بینکم فی سلوکم پمن تاسو کې فیما پارسکي کنتم فيه تختلفون چيتا سو باغي کي اختلاف كون کي پر فيرو وادو وانه سو پويش وي باي دل تاول وي اني متوفيكا د توفا دي کې سما نا لا اگر او غني ما نا غا و مفسرين کوم امانات غور وېدني دا دی. ګره صحیحه احادیث تاسو مخ کې وایره باشفقو شولوا احادیث کی دا غې د جوړ نود دعا دردور و, و درد را کوزې دو ذکر دے نباج وې دینه و راسه انی متوفیه وَمُمِيتُكَ هَتْفَ أَنْفِكَ لَا أُسَلِّطُ عَلَيْكَ مَنْ يَقْتُلُكَ یو مانا دا والا کتازو ترجمه کیو آوری زبد اخپلو فاتكم او دا کافرستا پا قتلولو نقادركم دویم دادی توفا قبسکولو لوی زپورتکومتا قبسکومنی باځه علما او لیکلي چې وفات کومانا دو خوب ده او دا په معنا دو خوب پډې روانه اتونو کی رازي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار نو توفا په معنا دو خوب رازي الله غزاد دې چې د شپې مو د کوي او ده رزی جس کوایی پا غیبانی پوها دیم یو مانا دادا زو ستاروح و بدن دواړه پورا اخلم دا ورافی اوکا د متوفی کا د پارا تفسیر دیم زو پورا اخلم ستا دا ورافی اوکا دا متوفی کا د پارا تفسیر دیم امام قرطبی او دینو رضا را ذکر کړي دي بیا رستوي وس صحیح هو کما قال هو القرطبی امام روح المانی وای صحیح قول دارې لکھه امام قرطبی وای ان الله تعالی رفعه من غیر وفات ولا نومن علی ایشا علیہ السلام د زمک اسمان تا نو خو وفات کړو غنی چې د وفات په حالت کې پورته کوو دو او ایدا صحیح روایت دې دی ابن عباس رضی الله عنهما زاده غین صحیح روایت دې سوپ پښوی بای او صحیح روایات راغلی دی رستو دو قرآن آیاتو نراغلی او تاسو ایک دیده که دو معنا داسې داسی شي لکه لکباز کفار غمانا علی سور نساو گو وګورئ آیاتو گو رئی یوصل پینزات آیم پنزو او پینزات اٹھاون آیاتو گو اتم پنزو ستم آیاتو گو گرآن لاؤئی بر رفاہ اللہ علیہ مخیات توئی وما قتلوه یقیناً ند قتل کردی یہودوی صالح السلام لر یقیناً بر رفاہ اللہ علیہ بلکہ پور تکڑ دیغا اللہ خفل اسمان طرف تام وکان اللہ او دی الله حاليبو خوند حکمتونو او الله او عزت پاکو د دې ترازو نو او دروغ دا کسانو نه چې کافری صلرم وعده دا وا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه دین سوک مرادي دی. وای ګرزو ما غکسان چې هغه ثابت داری کایستا د فاسد هر کسانو چې کافر دي د ورځې د قیامت فوري دینه سوق مراد دي دی د دی دینه مراد امت د محمد رسول الله عليه السلام ګرم دو حجت پیتبار د ٹولو کافر د پاس دی او پا غالب العمر کی دی پا تورم غالب دی اگر چیزنی وقت دمون دا عمالو وي او کافر ظاہرن غالب شي نو دو, دو جاعل الالذین اتبعو کن مراد امت مسلم دی دې د مراد امت مسلمانه اسو کوې دې نه نڅوارا مراد دې شريتا بيدارو نو داهي يهود د فاساو اين نڅوارا دې يهود د فاساو اوس يهود سمکر شو روکنه او نڅواره د جان لاندې روزتي اي کو شش کې چد دې د جان نه خو یہودو بالکل ہا تکڑے اگو رضی دے کہ اللہ وئی مومنان بد کافر دپاسوی خدا و آدم مشروط ادا پا ایمان او پا امال سوالحا و سرا لکسور انبیاء آیاتو لکی ایک نمبر او دسور نور آیاتو لکی ای پینز پانزو ستم اے مسلمان بد پاسوی وعده و ادم مشروطا څنګه مشروط ده ګره سورې نور الله وعده بخلې پوره ده خو هغه شرطونه موجوده ني سورې نور ګره پنو اتل سم 파ركه او آیات سورې نور ګره 25 نمبر آیات ګوره وعد الله الذين امنوا منكم وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَاذْكُرْ يَا اللَّدَاغَ كَسَانُ سَرَا چې موصوف دی په صفات ديمان منكم د تاسو نه د امتي مرحومته وې وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ او امرونه کړي دینیک د شریعت مطابق اے موصوف دی د نیکو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرُضِي چِخَامَخَا خُلَفَابَكِ دَيْبَزْمَكَكِ نو دا وعده دا پورتوالی دا خو مشروط دا پا ایمان و پنیک و عامال و سرام درنگی سور امبیاء و بوری واللسم پاری که داغی آیات و بوری یوسل پنزم وعده دا پورتوالی دا خو مشروط دا 105 آیات وګورئ د سورې آخر اخر کې ولسمه فارکه ولقد کسبنا فی الزبور او به شکل لیکلیو مونږ په آسمانی کتاب کې مم بعد لیکل پس د لیکلو نه په لوح محفوظ کې ان الارض بهشکه سمکد دنیا خلافت اسلامی یا رسوها فَمِرَاسْ بَوَالِدِي لَرَا بَنْدِگَانْ زَمَا چِكَ مِلْنِي کَانْ دِي نگو را دعوادا مشروطا نا او گرز ان کے ماغا کسانو در اتبعو اختیار کړی داری اختیار کردستا فَوْقَ الَّذِينَ د پاسه د هغه کسانو او چې کافر وي الایو مل قیامت او رزی د قیامت پورې ثم الی یمرجوکم اب اعظمه طرف تستاسره ګرځي دلنی فاحقم بنکم د ژوا فی سلامکم پمن استادو کی فیما فاغس کی کنتم فیه تختلفون جی تاسو سفاغی کی اختلاف کو ان کی عافی سلی تفصیل ذکر کیں فعم الذین کفر ورجع کسان دی جھ کافر دی فوعذبهم عذاباً شدیداً نو عذاب بو ورکم دیتا عذاب ص فالدنیا والآخرہ بو دنیا او آخرت کے ومالہم من ناشرین نبیدوی د فارس ہو کم دا دیاں وَعَامِلُ الَّذِينَ مَنَوَر شِيَاءَ كَسَانَ دِچِي مان روڑې وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ اَمَلُ نَکړې دينه فَيُوَفِّيهِمْ جُورَهُمْ پورا بور کې دوی تا اجرونه د دوی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اَلَّا عَمِزَنَ نَسَاتِ دَظَالِمَ نُشَرَ ذَالِكَ نَثْلُوهُ مخکې ذکر شول دا لولو مونګه لیک پتا شو حبيبا منل آیات دایا سنونا و الحکیم او د نصیحت او کتاب چې د حکمتونو نه ډکنه انما ثل عیسی مثال او صفت دی صالح السلام عند الله فنز د الله کا مثله ادم فمثل د آدم علیہ السلام بغیر د خاورو نه بغیر د فلار امور نه بغیر پیدا کړي ري صالح السلام په خپل قدرت بغیر د پلار نه دته شي امور نه پیدا کو خلقو من تراب پیدا کړو غد خاورو نه تيروي شريف ک راغلي د ټول زمکه ده مخنا الله خار اعظم لایکو فزري را جما وینا پکوا تو روا سخت وا نرم وا, وا, وا. پدیتی بار تبې سن د چار سخت او د چار نرم دی او رنگونه جدا جدا دي ثم قال له او به فرمایلی وغه تكن موجود شا فیکون موجود شو الحق من ربك دا مخکي چی تفصیل ذکر شو دی صالح السلام باركي یاغد الله رسول او بندو اغه اله معبودنو دا نو تا حق دې دې طرف درفستانا فلا تکم من المومترین نو مخې گث شک او گناہ اېدا الله حبيب ته خطاب دیو مراد سي مونغيو او دې رست آیات کي دمواحلي اعلان نه </thead>د دا دا نجران وفد چراغ له نو پباس مباحثه کې پزده وینادو او دې د خپل خبرونه بندې دلنا نو الله د مباهلی آیات راولې ګلو او د الله حبيب د اهل بیت سره بارته دی دیو تاسوم روځي نو مشران ورته وي یک بارو و ثي نو نسل مفاتن شي تر قیامت پورې او حاله کوو تبااب ش بدرې د خلاصې لاره اولهټوله ومونږ جززیې ته تیاریو موږ سره یو امات دارو لږا نو په ب د رضی جررا ر الله نوو فمن ح ج ک في ارا غڅوک چې جګړې کوې هووي به تاسو فبارد لوحیت او دخدای خدای توپ دی سلام کی او د الله بند او رسول النبوی او غیت الاله او معبود وی من بعد ما جا کمن العلم فزد دینه چراغ لید تاسو ته دلمنا فقل حبیب او فرما تعالوا راشی ند ابنا انا روب برو مخفل زامن وَابناك تااس خپza من روبليم وَنسان منبغبلز ن رووب ونسكم تاس خزنا ن رووب وأن fuسناوان fuسكم منب خپداننا حزرك تااس خزاننا ثم نبه باب جزي النبت اهل معنا جلاله نکړې اے نتا د ورع په بیا با جزاي سردا الله نه دعا او غاړو فنجعنو بگرزو لعنه الله لا ند الله على الكاذبين فدرج جنوال دي ادي ته مواهل وي لكد ودلوا سمع سالی کې اختلاف دی او په بحث مباحثه لښوړه ا دې ویو میدان سب وضو چې کم کوم په د عذاب پرو لګا بدی یوه یوه د نشوارو انکاروکو لکه څنګه بخت کی سوره بقره کې دی يهودو ذکر شویو حدیث پاک کدا سره أغلی امام بخاری او امام مسلم دا حدیث ذکر کړي و اراغل و عاقبه و سيد ضوان مرغريود نجران نا در رسول الله عليه السلام تا اخر کې دې مباهله کوله فقال هذهما لصاحبه لا تفعل يور لوي غور مباهله نكي فوالله لن كان نبيا كذا الله في غمبر ومغ مباهله کا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا نبمم کامیاب شو نمم بچی کامیاب شي رب دایوی مونږ چې څه غواړې مطالبه وکړه وبعسمانا رجلا امینا مونږ سره امانت دار سره ولي کا مونږه جزيه قبل او آبادا کو الله حبیب لا ابعثن معكم یو سره ما ماننددار لیگ ما وا وسېماندار وی نو ټول صحابه وی چې څوک بلیږي الله حبيب قم يا ابا عبيده بن الجراح وي پور څه اے ابو عبيده بن الجراح نو چې پور څه د الله حبيب فرمایل هاذا امين وهذه امه داد دیو مت پټولو کې لویا با لغدار ده ند مباحلی نه انکار وک او او ير در ځکه پته ورته چې دی پناهق دی او د الله پیغمبر حق پیغمبر ده ان هاذا بهشکه د مزکوره تفصيل چې 140 دي صالح السلام بارک لا هو القصص الحق خامخدا بیان حق لے وما من اله الا الله ادریدومرا تفصیل نہ ادریدومرا بیان نہ چھوڑ سرے وما من اله الا الله د بندګې لایق او قابل مگر الله دې ني صالح السلام دې هونيواله دا انبل مړ ژوند دې بلکې د بندګې حقدار یو الله دې وما من اله الا الله نشته دې بلې شوق د بندګې حقدار مگر الله دې وان الله بيشكال لا هو العزيز الحكيم خامخا دغا اللہ غالب دے او حکمتو آلدے خاوند حکمتو ندے فا انتا واللوکو آوری دلوی فا ان اللہ علیم بالمفسدین بیشک اللہ پوح دے پا جامي نارسلی و جامی آیاتی مبارک دے او دا اللہ حبیب بچ خطن لگ البادشاہ نو دا آیات ممپکیو سمرختون چی احلی کتابو تلیگلی نو دا آیات مبارک ممپکیم اگر داد دعوت پا تریکو کیوں تریکن او دا اللہ حبیب کلا پخل مبارکا اپا جب مبارک دعوت پیش کرے نو کل خط لگلے داد دعوت تریکیو د الله اللہ د دا خط پزری خلق دن ترہ بلنی دیم تا مبارک یا د به اهل کتاب والا خط له گلو نفاعه کی بد آیات مو قل فرمایا حبیبا آیا اهل الكتاب کتاب والا تعالوا راشی الی کلمت کلمین عقد نو هات کلم ند بلکه کلام او جمله مفیدہ مراد دا را شی او کلام او خبر تا سوا ایم بین ناو بینکم چې دا برابر د پمن زمونږ استادو کی او پېس اس مانی کتاب کې پکه اختلاف نشتا اپیش یو شریعت کې خلاف او اختلاف نو هغه خبر سره الله نعبود الا الله دا چی عبادت او بندگی ون کو مگر دیو الله ولا نشرک بی شی ان نب شرک او دی الله سرس شی هیڅ شی ولا سرن شرک او ادر سیب نی کثیر وای لا وسنن ولا صلیبان ولا صنمن ولا توغوتم وَلَا نارن ولا شَيْن ایک بُدھ دے که اوندک گٹاؤ که صلیب دے که اور دے اسیو شیبا لا سر شریک نگرزو بلکی اوازی اللہ و عبادت بان خاص کهو وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدُن نبنی سی بازی زمونگ بازی لرا اربابم من دون اللہ خدایان ما سیواد الله نام فا ان تولو کدیو گرزی دل توحیل نام فا قولو شہدو نورتو فرمای اننا مسلمون چی بے شکم یو اللہ لطابدار اے ویو خدایان بخدایان جوڑو نو لباو دی کلی لا یتعیو بعضنا بعضا فی معصیت الله تعالی دی یو بل تابیدارې ونه کو د الله نا فرمانې کی اې یو د الله نا فرمانې د نو دا ګنا دا یو د الله نا فرمانې کې خود بل سړي مقابله کی یو ویدا سی وکې الله ویدا سی وکې نو تا دا هو من لو د الله دیون نه منل دا کوتا مقابله جوړه بلکه هغه چا چې معنی اخودي یو قسمت الله نلوه کو نودازک د کفر او شر پاک سمو کې له سپوښوي په خبره واي ها یو حدیث امام ترمذی رحم الله ذکر کړنه ادیب نه حاتم رضی الله نو چې موږ خو خدایان ورته نوی خدای الله حبیب چې اوشه وې د زانه حلال کو رو تاسو ور او که زان وې حرام کونو نو تاسو ور ته حرام وې د په هرا محلالو کې دبل چا خبر در حرام او نه منه اکه څوک درته زان حلال او حرام جوړي او څه د نو دا نو د خدای توب مرتبه تر رسوله اے لاوی نظر دغیر دا الله داسه حرام دی له کخینیر اوغه ته دڅو جوړ کوی دا او کو خوردان اوه ایت تبرک نه خلک سکتی راشکیا وای ها اوره روډه ټولو دی لګل گا او خورم نلا ویم ګردار دا او تاته تبرک جوړونکو ها دا څه وجینا د چا د خبرو د وجنه د الله غ خبره دی پیرت کا الله وی داسه حرام دی او غوی دا سره دی یرطا صبر رخ دے او دی کی شفاء یا اهل الكتاب نداء ایاذوا نبی دے سلام پخاتونو کے لیے گنو ادوی ختونو نہ قلسم اول مسجد نبوی کیو یا مرد رش جوړیدو و سوا کیو زیدے اگے کی دا ټول تاریخی خبری اللہ دے حبیب غفتنا چی قصرات ہیں دینگلے او دارنگی قیصر تے دینگلے نور و بادشاہانو تے لگلے یا اہلالکتابی کتاب والو لیمتو حاج جونا اولی جگڑک و ایتاسو فی ابراہیما فبارد ابراہیم علیہ السلام کی وما انزلت التورات والانجیلو او نورا لگلے شوی تورات شریف و انجیل شریف اللہ من بعدی مگر پس د ابراهيم عليه السلام نا افلا تعقلون آیاتا سودا کل نکار ناخلی چې تاسو د جگړه باطل ده ایهودیه او نصراният خدای نه رست جوړ شوی او د ابراهيم السلام په ایهودیه او نصرانيته ها انتم ها اولای آیا تاسو دغه کسانی یې حاجستم چې تاسو جګړه کوئ فیما فارس کلکم به علم چې تاسو لر دا غبرکه علم او فضا چې هغه عمر د موسی او دې ساره السلام نه تاسو د دروغ خیال کوئ چې موږ دای دا په دینو فالیمۃ حاجورہ نو لجهګړی کوي فی ما دا اسبارك لسدکم به علم تشنشتہ د تاسو لرا دا غی بارکی سیلم چا ابراهیم علی السلام دې دا غی بارکی څنګه تاسو جگړی کوي والله یعلم والله فہیگی وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَوْ حَالُ دَارِ الصِّيتِ أَشُفُّ هَيَ گَيْنَا مَكَانَ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَهُودِيًّا فَيَهُودِيُّ الدِّينِ وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا كِنْ كَانَ لَكِنْ وَغَي میلان کون کے دباطل نہ حق تا مسلمن او تھا بدارو وما كان من المشركين او نو ها غت مشرکان نا فق ہدایت در تسور بقرہ كثير دعوا مسلوہ چایا قران او سنت سرد دین چیہود او نصوار مشرکان نی او ايته اي يهود وي او زير ابن الله او نسوارا وي المسيح ابن الله هديت قران بشريخان وي لي كنا د زمګ دا مشايخ وي فګور د تاريخ نه ورته وي علامه حافظ ابن تيميه رحم الله مجموعه الفتاوى کوي يو شريح د شرک نسبت ته یو اشارتن دے دے دے دی د کوې اشارتن دی او سراحتن دے دی د د دوواړو لما او په خبرو کې تدبی ک راځ سر نه لا یاد شلم او یوسل درویشتم سر اام ک د را روان دے یو سر یو شپته ور بهقر کې در لیر شو یو سل پظم دیر شم عمران کې ره روان میں پن میں نمبرته هم شپتم دی نورو پچن میں نمبر کېمررا روان دی ینی دی کې ته عریزن دائ چې غ د مشرکانو ننو یعنی تاسو مشرکان ذل کی تعریض دے شر دی یہودو نسوارا ہوتا تعریض دلت اهلی مملکی دی گور امام روحلمانی مویدہ تعریض دے او امام راظم تفسیر کبیر کی ہوئی وا هو تعریض بقول النسوارا مشرکین نور حافظ جبلی تی رحم الله <سؤال> و صراحه دی ویلی او تاریخانی ورت ویلی ان اول الناس بیشکا ان اول الناس دیر نش دې د خلقونه او دیر حقدار او خاص د خلقون ابراهيم عليه السلام تا للذين حقسانو اتبعوه چې دا یې په زمانه کې دا غي ثابته دي کړوا و هغه او دا پیغمبر هې پدی زمانه کې يهود او نصوارا او تاسو نږدې بلکې دا زمام پیغمبر ورته ډېر نږدې دي والذین آمنو هغه کسان چې ایمان وروړي هر مؤمن دا ډېر اقرب او اولاد د خلق کو نه ابراهیم السلام تا والله ولي المؤمنين الله دوسته مؤمنانو دي ودت خوه غنيت واي فتونيو ودلا بن اهل الكتاب ده اهل كتاب و لمند تبعيز يعني پدای کی کوملیانا او احبار دي لو يدلونکم داتاس گمراکی و ما يدلون حال داز دې دې شي ګمرا کولې لانفسم مگر فلزادونا وما يشعرون وديفو هيgina يا اهل الكتاب كتابوا الو لم تكفرون بايات الله اول انكار كو اذا الله داياتنا وانتم تشهدون او تصفوا هيذ دي صدق ماني تشهدون فمعناد تعلمون لیوانتم تشهدون اے تعلمون صدقها تاسفوها یا اید دیپد صدق و رشتن والی یا اہل الكتاب اے کتاب والاو لم تلبسون الحق اولی گاڑ وڈو وي حق بالباطل دباطل سرام او دا سیعیات سورہ بقر کتیرو نو لاغی تفصیلم ذکر شوم چې حق د باطل سره ګډ وډول څنګه دی اکیتاب والو لمتل بیسون الحق بالباطل اولی ګډ وډوی حق د باطل سره حق سود الله کتاب توراته باطل سوچ دی په تحریف کړي یا حق سره چپ ځواب اسلام اظهار کوي اګوره پزړکی دي نفاق پټ کړې وي یاسل بیسون الحق بالباطل سره توي ز په موسی او عيساه هم سلام ایمان روړم او بل فل د الله د حبيب د صدق او نبوت نه انکار کوي وتکتمون الحق او پټوي تاسو حق و انتم تعلمون او حال دا دے چه تاسو پوحی گئی چه دا حق دے دا غی اوبلہ حربہ ذکرکی د مسلمانانو ددو ککولو دا پارا وقالت توایفتن ویلو یویڈلی من احلی الكتابی دا احلی کتابو نا ان یویڈلی تیویدو یوڈلی تیارکا آمینو وي اظهار به ایمان او ایمان روړو نه مراسلي ایمان سرغن ک اي امینو ایمان سرغن ک بالذي فاه الدين کتاب قرزل على الذين چرا نازل کډې شوه د پاه کسان او امنو چ مؤمنان وي وجه النهار فاوند کې وقفروا اخره اوین کار څوک یې خیر درس کې لعلهم يرجعون د پارچنا مؤمنانم د خپل دینه واپسي وګورځه حربې کوړه وی ساری بلاړ شي ایمان مرانې اوی شي بیا چا درس کو دي نو راوي کوي بیا وګوره روزانو قربانې نه شوړو شو کنه وای دې کې وزش په او دا د پند شوږي روسه د شوږي رو, رو مې عاشق دا کاراو مهنت تا عدل څه څه نه زانو کډې نو قبر ته و او کعدل څه خو برمن نه پېری نو قبر کې وشلګیا پای چې بس درازې مو دی اوسې د شپې مو دی ګور یو هر به سوا یا ویڈلی تبیوی لادشای ساری ایمان را را را ہے دا مسلمانان با خوشحالش مازیگر او ما خام منکو فر اختیار کئی کدا مسلمانان ویشی داولی یارو ایمونگویشی داکو گنی حق دین خدا خمورا نیدیشی ویشن موخو نیدی نوکا تو دا حق پیغمبر ننے چدا نورم تیوا پشی اوسم گرائی کس ماکس هم حربی استمال مسلمانانو دې بلار کول د पारा کوشش کوي چې دا امه د صراط مستقيم نه پسواړی او خپل کار چره هونه یو بل سره پر جنگ شو دی وای مخبل جنگي وو دې کې د بل لاصف دی موږ دې یو بل نوځګار نیو کافر ټول موږ له اوسګار دیای وای موږ دې یو بل نوځګار که با یوارو کرا کافر بکی خوش دا مسلمان بسنګ را غرزو او دیبسنګ را سو اخمو شرمندکو نمنګ دیو بنننूज غاری وو کفار اغه اشپا ورس پدي سوچونو کی داسی منسوی جوړی او نتیجر او باجی کې رسول کا لپس بچمو دا کارو وک مسلمانان بسنګ درې سو کا لپس بسی ډمره ډیره صبر کړي او من سویدو امتد گمراہ کول او دا یو بل حال دایي ذکر کوي دی رسو آیات مبارک هکي ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم اول دایات دا لفظي ترجمه او ري چ نشي یهودیانو مشرانو به ک شرانو ته والله تؤمنو خبره ممنئ او تصدیق م کوي الله لمن مگر دغ چا د خبرېتهبع نه چې د مخک نه ستاسو ددن په سران ل قلو فرما ان اله <تصفح> دا هو د الله کم چې صحیح هدایت سے آوه هدایت د الله زه چې دا الله حبیب تھا سوی او نور خبره د هدایت خو خد می شوی دی اسمان دی نه منسوخ شوی دی ادا دی وولی وی چې تاسو د چا م نه سی وادا او چا نه چې تاسو تا بی دا ایو اتا احد دا چې ورنکړیش او تنتا مثلمہوتی تم پمسل داغی چه تاسو لدرکڑی شویدی او یوحا اجوکم یا جگڑ با قیدا مومنان تاسو سرا عند ربکم پنیس دربستاسو قل فرمائے ان الفضل بید اللہ بیشک محروبانی دا اللہ پلاسو کدا یو تھی مئی اشاو ورکوی چاله چ یو غواړی والله واسع علیم الله فر اخر رحمت والد او په هده دا د آیات لفظی ترجمه او آیات علماءو لکلي چیم په یتوبار د هلکی دوه مشکل آیات دې په دې بار د هلکې دو مشکل آیات مبارکې اے ولا تؤمنو و یذاد ایوتا حد مسلم اوتی تم پوری متعلق دې معنا شوا اظهار د ایمان مخوی تا چې ورن کړې شی او تنت په دا چې تاسو لدر کړې شی او ی حاججوکم دا پاغ تف د یا مومنان بدر سره جګونه کي ه پررض د قیمت بدر سره جګونه کي تګه انل هو دا ه د الله او انل فضله بد الله دا جملی مو تریز دي پهې مننسکیت هدایت هدایت دا الله د چش غ غج نودایت کئي د دا دواړه جملی مو تریزی دي داغې په منځ کېهاسو پو ل پاییا یخصبحې رحمتتی خاص کوي پ خپل رحمت سرا مع اشا چال چې فهشي یخ رحمتې خاص کوي پ خپل رحمت سرا چالی چې خوښه والله ذو الفضل العظيم الله خاون ذ مهربا نيلويه عليه الصلاه والسلام محمد ناوی او صادق الہل الامین زمند طول خاتمہ ب ایمان کی یا اللہ خاتمہ م ب ایمان کی او منگ ټول د خراب خاتمین رب کریم او ساتین الہ العالمین ام منگتا ازم والدین او تا مشایخ او تا وصول فروع او تا او کم مسلمانان حاضرین او غائبین لی یا جوندی او مردی تولو تا وارا اولوی دناہو معاف مافکی یا رب کریم ازم ام دا تولو سینے د قران د علم او د امن د لپاره وړاندې الله دا کتاب زمونږ د لپاره حجت کی او په مونږه حجت مزوره الله الالمین زمونږ او د ټول امت کم دینی دنیاوی پریشان ایدي په خپل رحم او کرم لری کی بازمره ګورو څخه پریشان ایدي دوابهارت ویلی الله که حاضر دی او که غایب دی ته ټول ممدینی دنیا وی پریشانای ختم کړي الله مونږ ټول د نفس او د شیطان د مکرونو فریبونو نه په خپل حفاظت کې وساتې یا رب کریم دته ټول ممدینی دنیا وی حاجتونو تر سره رکھے سمره بیمارانو کورونو او سپټالونو کې الله شفای کامله عاجله ورته ورنسی وکړي یا رب کریم استاد باندېګان خصوصا پدی کې مشران سپینګیلي دي بعضي زنانم کمزوري دي رب کریم د سارن ستادي کتاب لناستی اوس درته جوړولې هغوله او ستزوي فالوس رب د تاسو وروست کې الله دې دیو زمون د ټولو خاتمه الله په ایمان کې یا رب کریم د بهدنیا کې چې کم کو مد په مصب و کی کی پا مشکلات و پریشانو کې دی الله ت مد او نصرتو کې بګنا بندې وان د بند را خلاص کې د چا دشمنۍ طرف ګنی وي الله په محبت او دوستی باې بدل کې یاره کریم د چا اوات نیشته کمله سوی حالولات ووررکې او د چا اولا وي الله دوالی دی نو دستر و یخوای جوور کې اللهم دا طول صلو با طالبات اور کی مسلمانان رونا امین دی خوین دی قران و سنت با عمل علمان رب کریم جوڑ کی اللهم ربنا اعتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وکنا عذاب النار